Hát, de hogy olyan a Nyörö tigris, igen. És, és még egyszer neki nem, nem, miért, hogy mi a neve? Most tanuljuk meg még egyszer. Az a neve, hogy nem karcsik <gül> Jó. Megérkezett Somogyi Ágnes, és őt is köszöntjük a sorokban, vagy a, vagy a képernyőn. Vagy a sarokban. Hát nálad a sarokban, de nálam nem, úgyhogy mindenütt máshogy van elrendezve. A kérdezem én, hogy tudunk kezdeni? Igen. Ha igen, akkor a következőt szeretném mindenkiben mondani, ezt is, ezt a beszélgetést is, is fölveszem, és általában azoknak szoktam elküldeni, ha van-e valakinek ezzel kifogása ezzel kapcsolatosan? Senki nem mondja. Azt mondom, hogy természetesen nem körbeküldönöm, aki kéri, annak szoktam elküldeni mindig a felvételt. Megszokott lenne az összes, úgyhogy ennyi. Jó? És akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit, és most már sokkal ilyen ilyenfajta elemző beszélgetésünk, egy kicsit engem személyesen is érint, de ez legyen a kisebb probléma. Itt megint kettő műsorról fogunk beszélgetni, összesen kettő műsorról. Régebben azt csináltuk, hogy két műsor és egy rövid, de úgy érint most átállunk a két műsoros beszélgetésre, de ez pont elegendő lesz, hogyha egyébként jó alaposan kivesézzük. Ugye két beszélgetés közül az egyik ugye a gitájé, a Vegaságokkal, és a másik pedig most véletlen az enyém, azt pedig nem is tudom, miről beszéltem. A. Ja, igen, a. a... A, a SF, nem az eszeféről, hanem a, a felszoktatási modellváltásról, és ezen belül az eszeféről is így van. Tehát ez egy kicsit szélesebb kimerítés volt. Ez a két téma van. A, hadd kérdezzem, ugye, hogy kezdhetünk-e a gitával? Kitával kérdezem, vagy legyen az enyém. Gyuri, mit javasolsz? Szerintem teljes meg Két-egy formában találottunk, úgyhogy teljesen mindegy. Nyugod. Én udvarjasan előreengedem akkor a gitár műsoráról beszélgessünk, és, és annyi van még a gitának, mert aki nem vett még ez ilyen beszélgetesen részt, hogy természetesen a műsorokról beszélünk, hát jelentkezünk, tehát adját, föl a föl valaki a kezét, és akkor ő kap, mindenki kap szót. Kettő pedig, hogy akit, akiről beszélgetünk, annak azonnali reflexiós lehetősége van. Tehát bárkiről beszél, bárki bármit mond, te nyugodtan a és azt mondod, hogy nem értesz vele egyet, vagy válaszolsz rá, hogy gondolod. Rendben van? Jó. Jó? Kicsit furán érzed magát, de... Furán érzed, igen? igen? Akkor Akkor már azt is megkérdezém, akkor mielőtt akkor a tiédről beszélgetünk, hogy van-e ilyen dolog a műsorod, Eli, amit mondanál? Bocsánat, egy pillanatra csak és az jó telefonát, hogy telefonát, nem engededőd őt belé. Én? Igen, valamitől. Látod, hogy okay. milyen vagy? De én nem látok sem olyan jelet, amiben ő jelentkezne. Ő is a múlt hetében jelentkezik. <gül> Feri, ez lehet, hogy a múlt hetiben mondanád neki? Jó, jó. Jó? És akkor ezzel együtt, akkor a, ha jön a be fogom engedni természetesen. És akkor, Gita, van-e olyan dolog, ami a műsorod elé még tartozik? Esetleg valami magyarázat, kommentál, védekezés, amit csak szeretnél? <gül> nem, hát majd majd ahogy jön, nem tudok mondani erre semmit. Hát akkor várom szeretettel az észrevételeket a vegaságokról, és kell king Kingával kapcsolatos beszélgetéséről, ki gitának. Figyelek! Azt hittem, Edit azért hajul el jobbra, vagy balra egész pontosan, hogy a jegyzetét vegye elő, amit ilyenkor szokott az első be megszóláskor. Jó, okay, figyelek. Ja. Az a helyzet, hogy mindig megszoktuk törni a csendet, és ennek egy kedves csendtörőjét próbáltam most megszólítani, de inkább nem szólal meg, így van. Uh -huh. De úgy látom, hogy mindenkinek ki van kapcsolva a mikrofonjá. Én a... úgy látom, minden ott a piros... Egyedül az enyém nincs kikapcsolva de tiedén kívül, így van, igen. így van, így van. Figyelek a jelentkezőknek. Jó. Akkor jelentkezem. Igen, köszönöm Ágnes. Én egy kérdéssel fordulnék a gitta mégis, hogyha nem mondtál semmit a műsorban most, hogy ez beleilleszkedik-e valamilyen sorozatba, vagy egyáltalán mi mással tudtok még foglalkozni, vagy mi mindennel foglalkoztak ilyen címszó alatt, hogy megásállok. Megásállok. Mert ott elmondod a bevezetőben ugyan, vagy a... de. Azért. Hát ebben a beszélgetésben ugye kevés volt, igen. Pontosan azért is választottam ezt, hogy, hogy ugye minden beszélgetés valahogy a táplálkozás, az egészség, a vegánság, vegetáriánizmus köré épül, de mindegyik beszélgetés más-más aspektusból mutatja be, és nem, nem is azt szeretném bemutatni a magát a vegánságot, hanem olyan embereket szeret akik így élnek, és szimpatikusak, és esetleg követhetők. Uh -huh. És azért látszottam, az hogy az ő életében talán a joga és a mozgás egy kicsit nagyobb hangsúlyt kap, mint a, a táplálkozás, de ezzel is ugye azt szeretném megmutatni, hogy a táplálkozás nem minden. Tehát, hogyha valaki megtalálja neki legjobban illeszkedő táplálkozását, és ezzel foglalkozik, de a testével egyébként nem, akkor az szerintem nem elég a teljes egészséghez, mert hát a mozgás, a megfelelő mozgásforma, ami nekünk a legjobb, tehát mindenkinek magára szabva a legjobb, az, az ugyanúgy része az egésznek, mint maga táplálkozás. De jönnek orvosok, jönnek gyógyult betegek, jönnek teljesen hétköznapi emberek, akik, akik elmesélik, hogy, hogy találták meg így önmagukat a... A, a vegánság. Volt olyan műsor, ahol ilyen vegán állatvédő, hogy hívják ezeket, akik így hirdetik az igényt, ilyen aktivisták. Uh -huh. Aktivisták is vannak. Uh -huh. Csak azok olyan, kicsit, nekem az kicsit erőteljes, tehát nem az a szívem csücske, hanem inkább a hétköznapi ember. Uh -huh. A szívem csücske, aki, aki megéli ezt az egészet, elmeséli az átalakulását, hogy hogyan alakult át az élete, és hogy mennyivel jobban érzi magát. Szerintem ez sokkal ö, motiválóbb ö, bemutatni egy szimpatikus embert, mint egy állatvédő aktivistát, aki, aki ö, nagy szenvedélye, hogy az állatokat leülik. Ez, ez is kell, meg ez is egyfajta megközelítés, de, és ilyen is van. Tehát ez is be van mutatva, de, de Kinga, Kinga nekem nagyon szimpatikus volt, és azért hívtam őt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gitta, figyelek közben, meg, ha megtört a jég, van-e valakinek most gyorsan gondolata, Észrevétele. Annyit mindenképpen mondanék, hogy ez egy, egy, egy ilyen, egy bemutató, egy portré, és akkor a Gyuri jelentkezik. Gyuri, te jelentkezel? Igen, ez portré. Nem jelentkeztél, csak a kezed fönt volt, és én rosszul reagáltam rá elnézést. De nem jelent. Nem akartam még jelentkezni. Oké, okay, kivárod az idődet, értettem. Figyelek. Azt érzékeltem, mondanom, Gitta, hogy egy ilyen igazi portré volt ez a maga módján, és annak az égés a hangvétele, személyessége engem például meglepett, hogy nagyon bensőséges volt. Azt mindenképpen hozzáteszem. És ebben az értelemben abszolút nem éreztem azt a óvatosságot ilyen módon, vagy azt az. E hogy hívják ezt a. Az irány csak, ott, hogy minden a vegánságról szól, hanem igazából egy érdekes embert hallottunk. Legalábbis számomra érdekes ember volt a hölgy, akiről beszélgettél. Közben úgy mondom, nem a teljességigény, van nekem más véleményem is, csak közben próbál valahogy kitölteni az időt. Igen, figyelek. Edit következik. Hát ha ennyire nem akar senki beszélni, akkor mondok én egy-két dolgot. Azért nem akartam, mert hát... A Gitta még emlékezhet, amikor ő a műsor üzletével jött, akkor én egy kicsit én nem voltam annyira ettől a dologtól. Úgyhogy most pozitívumként jelenthetem, hogy végig tudtam hallgatni erőfeszítés nélkül. Ez azért nem kis dolog. Uh -huh. Tehát ez egy abszolút hallgathatóbb műsor volt, Tényleg szélsőségektől mentes, amit én iszonyú fontosnak tartok. A, és tényleg egy szimpatikus személyiség itt meg. Egy kicsit most akkor mondom, ami nem annyira tetszett. Egyrészt a szignál azzal nekem most is problémám van, hogy e, picit ilyen fád hang, mellett egy pattogó zene, Szóval ez nem nekem se hogy nem jön össze, tehát valahogyan újra fel kellene mondani. Tehát nem is a szöveggel van a problémám, hanem a ilyen nagyon visszafogott, vagy nem tudom, hogy mondjam, szóval a hangot, akik fölmondták, pedültek. Igen, a nagyon meg én. Igen. Igen. Hát egy kicsit így eleve, ha már ilyen jó kis pattogó zenét sikerült hozzá szerezni. Tehát én a szignálom változtam még. Ha a... már te, akkor megyek be, csinálunk egy új szignált. Itt vagy? Ha már? Igen, itt van, csak Hállod. nem csak nem? ő csak fizikailag, jelzi, hogy jelen van, csak egy kicsit odébb meg, vagy műsort kever nem mm -hmm. Jó, a másik, hogy a, a, pláne az elején, meg a végén egy kicsit nekem sok volt a kedvességből, ahogy örültetek egymásnak, meg ahogy megvicsértétek egymást. Nekem egy picivel több volt a kelleténél. De egyébként tényleg egy nagyon rokon nő ez a Skerlec ugye? Úgy hírják Skerlec Réka. Kinga. Kinga. Kinga? Igen. Nem írtam föl a nevét. Uh -huh. Igen. A... Ami nekem még ilyen érdekes volt, vagy nem tudom, szóval lehet, hogy én nem mit csináltam volna, hogy a... ugye az első percben, vagy az első pár percben kiderült, hogy ő neki valami súlyt, tehát ezt kerülgetétek többször ezt a súlyos betegséget. Aztán a végén csak elmondta, vagy a közepén, hogy mi ez a súlyos betegség, szerintem túl sokat kavarogtatok, vagy az elején, hogyha már elszántátok magatokat, hogy ezt hozzátok, el kellett volna mondani, vagy egyszer elég rá utalni, és mindenki megért, hogy erről nem akar beszélni, mondjuk én ennél sokkal mondjam, drámai dologra gondoltam ott a többszörű kerülgetés kapcsán. És még egy dologban, hogy igen, amit nem értettem, a, na ez volt az egyetlen ilyen lilasság az én számomra a te műsorodban, ebben a műsorban, az minden mást értettem, hogy egyszer valamire azt mondtad, hogy szerintem ez életkérdés. Na, ott elvesztettem a vonalat, hogy vajon mire gondolhatsz, amikor azt mondod, hogy életkérdés. Lehet, hogy más műsorodban már ez megmagyarázódott. De így... Életkérdés? Ezt mondtam. Igen. Mikor volt előtte? Vagy milyen szövegkörül? nem írtam föl, úgyhogy most nem tudom hirtelen felidézni. Hát ezt én így nem tudom. Aha, nem az nem, az jó. nem. Jó. Akkor az csak úgy kicsit. Akkor ennek így nincs. Aztán. Lehet, hogy félremondtam, vagy nem. nem jó rendben. Ennyi. Tehát itt ő és a, a vágóidass jeleneten kívül más nem is nagyon, de az sem volt túl drámai, amikor elmesélte a inga, hogy hogy lett meg a, a vágóidass. Igen, Igen. Hát ezek azok a dolgok, amikre annyira nincs hatásom, mert átadom neki a szót, és akkor ő azt mondja. Hmm. Nem, nem hogy ezt, volt, nem mondom, mert ez durva, tehát ez, ez nem zámai, tehát a... Tehát nem volt, hogy mondjam, passzív, jó? jó számára, mint én, vagyok. Köszönöm szépen, figyelek, és közben a felére is mindjárt reagálok, hogy be kell valahogy engedni, és nem tudom, hogy hogy kell beengedni, mert úgy, hogy mindenki, meglátom mindenkinek a felugró ablakot, és akkor. Aha. De felugró ablakon szokott jelentkezni mindenki felé, csak neked mondom, és itt nincsen felugró ablak. Azért keresem a megoldást. Közben figyelek, hogyha valakinek van észrevétele. Csak, csak mert nem tudják a többiek, hogy miről van szó, a 20 kait kaitvár valahol az hogy Nem tudtok tanácsot adni a drisznak? Mert hogy nincs felugró ablak, amitől én be tudnám engedni. És mindenkit felugró ablak segítségével engedtem be azért csodálkozom itt a rendszerben. Megpróbál elküldeni neki még egyszer, jó? De közben akkor figyelek, jó? Mondja mond Jóskának, hogy lépjen ki és csináljon egy újabb fordulót, mert az beszokott válni. Aha. Tehát lépjen ki a saját mitjéből, és utána újra próbáljon meg belépni. Hát, ha akkor észrevetszünk. Jó, Feri, oké? Okay? Oké. Okay. És akkor kérdezem, menjünk tovább. Kinek van gondolata, észrevétele? Akkor Ákos, jön. Mondjuk az a baj, hogy nem vagyok túl összeztetett, vagy nem igazán szedtem össze a gondolataimat. Én nagyon szeretem a Gitának a műsorait, azért, mert hogy ez az egész életforma tőlem nagyon-nagyon távol áll, miközben <gül> nagyon szeretném, hogyha közel állna, nagyon szeretnék kevesebb húst tenni, naponta mozogni, és képtelen vagyok rá. Pont ezért mindig olyan bámulattal, és tehát ehhez szokott kapni egy olyan érzés, hogy de jó lenne, de soha nem tudom rávenni magam még a műsorod után sem, hogy elinduljak ezen az úton. Mindig fölmerül bennem, hogy alapvetően kiknek készíted ezt a műsort, és azt hiszem, hogy inkább azoknak szól, nem biztos, hogy ez tudatos, akik ebben az életformában naponta benne vannak, ezt gyakorolják, és kevésbé mi azoknak, mint mi, akik viszont nem tehát távolabban letőlünk. Én azt hiszem, hogy nem ez volt a legjobb műsorod. Nagyon sokat szeretek, ez úgy talán átlagosabb volt, nem voltak benne nagy szelmi amplitúdók. És azt hiszem, hogy lehet, hogy azért ismert, hogy akivel az interjút készítette, ő talán barátod, jó ismerősöd. azért nagyon sok, ami olyan evidencia, tehát ti tudjátok egymásról, hogy mi történt. Nekem, viszont ti nem éreztétek ki, hogy nekem, mint aki először hallja ezeket a történeteket, hogy az ő élet történetét érdekes, lehetne fele menni. Nekem meg pont sok ponton úgy belekérdeztem volna, hogy de mi történt, de akkor hogy váltott. A, ami egyébként a többször elő szokott jönni, és azt szoktam szeretni, hogy van egyfajta ilyen szociális aspektus is, mert benne mindig kérdés, hogy mennyire elérhető ez az életforma, mennyire összeegyeztethető azzal, ahogyan mi élünk, hogy rohamni kell, hogy most akkor én még arról gondoskodjak, hogy honnan szerzem be azt az élelmiszeret, hogy mennyire hozzáférhető egyáltalán ez az életstílus, vagy azok az ételek, vagy árban, pénzben megengedhetem-e magamnak, és más műsoraiban szokott is erre több ilyen megjegyzés vagy információt adsz, hogy de egyébként ez nem elérhetetlen, ez rendelkezés áll. Ha ezeket a tesszük, akkor ez történik. Talán ebben a... Én azt éreztem, hogy ez inkább tényleg azokat fogja meg, akik egyébként is ezen az úton járnak, tehát mint példa, mint ennek a fölgynek az életútja. És valószínűleg a közelségetek miatt sok minden olyan, olyan feladták, hogy nem mentetek bele, olyan szempontból, hogy érdekes legyen annak az embernek, aki viszont nem, nem él. Igen, a Szignál-Lalém is egyetértek, hogy Lehetne ütősebb, dinamikusabb? Nem a te hibát, hiszen magadra hagyunk, meg tényleg mindig, amikor jönnek új műsorkészítők, magukra hagyjuk őket. Kész csoda, hogy egyébként ilyen szinten egy ilyen szignált kikerült így összerakni. Köszönöm. Mert, mert tényleg ez te vágod, rakod összeéppet, nem adunk ebben. Én megpróbálok, vagy a Gyuri is, hogyha kap anyagot, hogy ez legyen, akkor így össze tudjuk ezt rakni, hogy még dinamikusabb legyen. Nincs vele semmi probléma egyébként, de lehetne még dinamikusabb, még ütősen még jobb. Uh -huh. Próbálunk segíteni, hogy hogyan. Köszönöm. Jó, Köszönöm. Köszönöm. szépen. Erre. Mondjad. Hogy mondjak erre valamit? Igazából nem csak ez a két véglet van, akik így élnek és így étkeznek, és aki, akik pedig nem, tehát akik úgy élnek, mint ahogy csak úgy szeretnék, de úgy érzed, hogy ez sosem fogod elérni, hanem a kettő között azért van egy csomó-csomó uh, uh, még úgy árnyalat. És nagyon sokan vannak, akik éltek így, és visszazökkentek, visszacsúsztak, és nekik egy kis momentket ahhoz, hogy újra visszatérnek, hiszen tudják, hogy ez hogy működött, náluk is, ha valamiért kizdökkentek. Szerintem nagyon sokan vannak így, és én hozzájuk A másik létek pedig, aki vacilál a kettő között. Tehát egy kicsit erősebben szeretne így élni, mint te, és van, vannak hozzá már lehetőségei, nagyobb már az elhivatottsága, lehet, hogy nála is sikerül elindulni ezen az úton. Tehát én azt látom, hogy, hogy vannak, akiket, akiket ezzel így tudunk segíteni. Igen. A... Jó. Mert nekünk volt nagyon hasonló jellegű, ahol nagyon kirekesztően beszéltek arról a táborról, aki nem a vegán, vegetáriánus életmódot, nem azt az élet, amit te. Ez itt nincs meg, tehát, hogy tényleg nem elítélő és kirekesztő azokkal szemben, akik ezen az úton így nem tudnak járni. Mm -hmm. nem, meg hiszen én is voltam mindenevő, meg aki most ezen az úton jár. Én is volt, hogy nem öveltem fel a felnökemet, és nem kezdtem mozogni, Tehát ez, ez, ez, mi is innen indultunk, úgyhogy ezek ez sem értelme kirekeszteni saját magunkat. Mm -hmm. Oké, okay. de... köszönöm. Köszönöm szépen. Figyelek közben más észrevételeket. Mm. E nem tudom egyébként, ki az az ismeretlen edit kérdezi tőlem, nem tudom. Két, két ponton lépett be a programba Zsolt Péter, ez a válaszom. Közben. Jóska, nincs oda írva neve a Jóskának, a huszer Jóska megérkezett. Örülök Péter. neki, jó van, akkor köszönöm szépen. Akkor viszont közben mondogatom, hát ha közben lesz valakinek a jelenet. Péter Kicsoda? Igen, gyere Péter, gyere. Köszönöm szépen. Számunkra lehet szimpatikusabb, hogy semmire nem akart rádumálni. Uh -huh. Nem akart lelkiismert húdást kelteni, hogy én éppen csak hogy kannibál nem vagyok. Uh -huh. Hanem valami végtermül természetesen, és nyugodtan beszélgettek valamiről, amiben egyszer csak elhangzott egy poén, bocsánat ezért a szóért, hogy valaki egy katasztrofális egészségügyi helyzetből hogyan emelte ki magát ezzel az életmóddal. Megmondom őszintén, hogy az első kérdésnél, hogy mesél valamit magadról, akkor nagyon megijedtem, hogy bocsánat, azt se tudom, hogy ez az ember kicsoda. Mit érdekel engem, hogy ő mit mesél magáról, ami neki fontos. És utána a beszélgetés egyszer csak kibongó, aminek hatalmas tanulsága volt számomra. Köszönöm szépen. Én, meg, én, is, én is köszönöm a Péternek, és figyelek, közben van egy más jelentkező? Szerbusz Jóska, nagy nehezen csak megjöttél. És köszönöm. Ja, nem tudom, -e? Tökéletesen hallunk, tökéletesen. Azra a jobb. Akkor figyelek, egy van... Egy másik eszközről kellett belépjek, tehát nem, nem, van, itt valami van, ami itt ami nem... Jó, lehet, hogy módszert váltunk. Mondanám egy közben jó, a... Ez. Ez gittának is közben, hogyha... Engem meglepett a műsornak az a hangvételre, hogy én nem is igazán vegán műsort hallottam, hanem egy, egy megoldását gyakorlatilag egy hölgynek, akinek az élete tulajdonképpen az a műtéttel, hogy fogalmazom finoman meg, azzal az élethelyzettel változásra készítette őt, és változott, és ezt tudtuk meg a műsorból. De igazából, amit én még gondolnék, a zenéket raktál be ezek, a zenék, zenéket követően előtte meg azt mondtad, most elmegyünk kicsit pihenni. Nekem veszőparipám is, az én műsoromban is kiderül, hogy jó, hogyha ha menet közben is néha összefoglaljuk, hogy miről szól ez a műsor. Tehát ha arra gondolunk, hogy menet közben kapcsolódik be a műsorokba egy jó pár ember, akkor sokszor nem lehet tudni, hogy milyen műsort hallgat. És hogyha legalább a zene magasságában az újra belépéskor azt elmondott, hogy hol tartunk és hogy miről szól a műsor, már kicsit segítettünk a menet közben bekapcsolódóknak. Csak úgy mondom. Uh -huh. Megjegyzésként. Köszönöm. Közben figyelek, hát ha valakinek van észrevétele, igen, a Joska, Jóska. Igen, hogy ez egy nagy dilemma most, hogy, hogy a. Nem csak élőben, tehát nem csak sugázott pontosan arra nem. Tehát nem csak a műsoridőben e, hallgatókra számítunk, sőt, hanem a podcastosokra leginkább. Tehát ha valaki hallgatja ezt a műsort, amit mi is meghallgattunk, ami nekem is nagyon tetszett, egy podcastról, akkor az nem érti, hogy most mi a kell összefoglalni. Hát én hallgatom elejétől a végéig, nem igen tudok más tenni, vagy tudok, de nem akarok, hát nyilván nem ők Uh -huh. Tehát, ez egy dilemma nekem is, és uh -huh. mennyit szabad összefoglalni a, az adás kedvéért, és, és, és mennyire kell visszafogni az embernek magát a podcastosok kedvéért. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm Igen. A podcastban is, de még egy egyszerű hétköznapi beszélgetésben is, a négy szem közt beszélgetünk, akkor is mindig van értelme annak, amikor valaki megfogalmazza azt, hogy figyelj, eddig ez, ez, erről beszéltünk, most akkor majd megnézzük Timmel egyet egyetértünk, hogy erről volt eddig szó, menjünk tovább. Tehát annak, hogy alkalmanként akár podcast, akár műsor, ö, adás legyen egy összefoglaló, az tovább viszi a gondolatokat, az mindig hasznos most arról nem is akarok beszélni, hogy sem úgy hallgatod, hogy leülsz és végig hallgatod. tehát azt is ezer esetben az ember megszakítva teszi, és a közepétől elkezdik hallgatni a második részt, tehát nem értek egyet, van értelme az összefoglalásnak, és van értelme annak, hogyha azt is el, hogy mi fog következni. Mm -hmm. Igen. Kös Köszönöm Gyuri, figyelek közben, és Gitta is reagálhat, ha van kedve, köntől közben. Hallani? Aha. Oké, okay, oké, okay, mert hirtelen volt egy ilyen kis csönd, azért kérdezem. Jó. Feri, megadom a szót neked. Ferinek? Oké. Okay. Én, én, én csak azt akarom erre a vitára mondani, hogy mind a kettőtök érvétel fogadom, azt ajánlom, hogy ne legyen kötelező szabvány ez. De nem azért, hogy ilyen köztes elmaszhatójam, nem, hogy, hogy lehessen, ajánljuk, és hanem nem Tudod, szóval... a Tudom, rabbi neked is igazán <gül> De hogy, nem, de, de komolyan tudjátok, és mindig fogok most mondani, hogy minél kevesebb szabványt, de ha belülről jön, akkor az nagyon jó, sorry. É, jó, és én ezt a vitát még kicsit fölvéve, de nem tovább. Én felé egyetértenék veled addig, hogy az a. Gyuri semmi más nem mondott, és szerintem a természetes beszélgetésnek is az a lényege, hogy nagyjából képbe maradjunk. És amikor belép valaki, akkor is az a lényeg, hogy kében maradjunk. Én se a formákra utaltam ebben az egész történetben. Én csak a kötelezőséget mm. nem akarom. Azt én. És... De nem mondta a Gyuri, csak én mondom, hogy ne, hogy Gyuri. Én se ezt gondolom. Köszönöm szépen közbe. Figyelek, van-e észrevételi? Én mondom én a kötelezőséget tehát én azt gondolom, hogy igen annak abszolút fontos jelentősége van hogy alkalmanként egy zene előtt, egy zene után igenis legyen összefoglaló nyilván nem lehet kötelezővé tenni, nyilván nem fogja mindenki csinálni, nyilván az egyik így oldja meg a másik meg úgy de valahogyan történjen valami, én szerintem fontos Oké okay, Gyuri, csak én egyébként össze szoktam foglalni, tehát úgy, úgy, úgy védem most az összenőn foglalókat is. Jó. Na ilyen, na ilyen. Jó, figyelek! A következő van egyébként, ha, ha nincs jelentkező, én még egy pontos elemét kiemelném a Gerő Péter filei észrevételnek. A kezdéskor, hogy a beszélj magadról, az már más műsorokban is megjelent, és akkor próbáltuk kicsit eloszlatni. Az nagyon jó, hogy, hogy a Péter is ezt felhívta a figyelmét, hogy valami módon bennünket helyzetbe kellene hozni, ha máskor ilyen interjút csinálsz, például Gita, hogy végül is mire számítsunk, mert nyilván utána meghódított bennünket a hölgy, meg a vele való beszélgetésed, de egy, lehet egy-két fontos gondolatot a legelénnyel is engedtünk azzal, hogy ismerkedtünk. Ez, ez nem csak a mi műsorunk problémája, sokszor filmek problémája is, hogy belevisznek bennünket egy konkrét konfliktusba, és nem tudjuk, hogy kik a szereplők. Tehát valamilyen módon, hogy hogy tudunk exponálni egy ilyen műsort, az nem mindegy, hogy milyen. Uh -huh. Bocsánat, ez volt az észrevételem. Uh -huh. Köszönöm. Figyelek. Tehát mindig egy valami rövid bemutatkozással szokott kezdeni. Vagy én mondok egy pár szót a beszélgető partneremről, vagy őt kérem meg, hogy mondjon egy pár szót. És nyilván a, a bemutatkozásnak az a része érdekel, ami a témához kapcsolódik. Tehát ami a táplálkozás, vagy az egészség. Tehát amiért behívtam a stúdióba beszélgetni. Nem az érdekel, hogy hova járt középiskolába, vagy uh -huh. hova jár egyetemre, vagy ilyesmi. És ezt ugye előtte meg is beszéljünk, hogy, hogy az, a, az a része érdekel. Uh -huh. És arra vagyunk kíváncsiak. Én megmondom őszintén, vannak olyan esetek, amikor azért nem szívesen én mutatom be, mert félek, hogy valamit rosszul mondok, vagy valamit elrontok. Uh -huh. És nem úgy van, ahogy azt az ő sokkal hitelesebb és sokkal jobb hallani, mintha ha én, én mutatnám így be. Komolyan én néha még attól is félek, hogy a nevét rosszul mondom. <gül> <gül> Jó. <gül> Oké, okay. Gyuri akart valamit mondani. Uh -huh. Az, az rendben van, hogy a műsor elején esetleg bemutatod. Bár sokkal jobb lenne a műsor szempontjából, ha valami olyannal kezdenél, ami engem, mint hallgatót izgat föl, tehát ami a témához kapcsolódóan valami fontos, érdekes dolog, de tegyük ezt félre, tehát az, az rendben van, hogy az elején esetleg ő kezdett, hogy bemutatod, de ez a kérdés tevés, hogy beszélj egy kicsit magadról, az, az nem azt sugalja, tessék? Azt sokan haló van. Rosszabban nálod, hogy mint lenne, az nem azt sugalja, hogy nagyon érdeklődöm irántad, és szeretnék rólad valamit tudni, hanem sokkal inkább azt sugallja, hogy beszélj már magadról egy kicsit, hogy teljen az idő. Na most ezért ezt ebben a körben már valószínűleg többször hallottátok tőlem, de Gitta még nem hallotta. Ezt írtsuk ki a saját ö, ö, ö, ö, beszédünkből. Tehát ez a beszélj egy kicsit magadról. Beszélj egy kicsit a, a, a szakmádról, a, a, azért ez, ez így ne szerepeljen a, a műsorban, kérdez valamit. A, abból derül ki azt, hogy téged érdekel a dolog. Tehát ez őrról a kérdez a gondolatairól, bármiről kérdezhetsz, elindul a dolog, és majd beszélni fog saját magáról nyilván. De maga ez a fordulat, hogy beszélj egy kicsit magadról, erről, arról, ez nem jelzi az érdeklődést, ellenkező. Uh -huh. kös, Egyébként kös. ez az első mondat, meg az első kérdés, ez iszonyú nehéz nekem legalábbis, mert amikor már beindul a beszélgetés, akkor már úgy megy a folyamat, meg a flow, de az első kérdés, hogy a felé lehet elindítani egy műsort? Mi, köszönöm szépen, mert ez egy, ez egy valós probléma, és minden műsornál más kép. meg... magadnak néhány olyan dolgot, Előre, uh -huh. fogalmaz meg magadnak néhány olyan mondatot, amiről azt gondolod, hogy na ez milyen trappás, és milyen érdekes lenne ezzel indítani. Ö, ha ezt megírod, utána félretolod, és de nem olvasni fogod, hanem elmondod, akkor ugyanolyan élő lesz a dolog. Ha olvasod, akkor lehet, hogy nagyon rosszul fogod. Tehát nem azt javaslom, hogy írd meg, és utána olvast föl, és akkor a szerencsétlen, aki ott ül veled szemben, az, az is le fog blokkolni, mert azt fogja gondolni, hogy Jézus, már hát itt minden előre meg van írva. Nem ez a jó módszer. Az a jó módszer, hogy fölkészülsz, nem megírod magadnak, akár többször átolvasod, és utána becsukod azt a füzetet, félelakod, és ott lesz a fejedben az a, az a szófordulat, amit kitaláltál, és amiről megállapítottad magadnak is, hogy na, ez milyen jó pofa. ott tesz a fejezben, és a... Mm -hmm. mm. Jó, köszönöm. Aha. Én is köszönöm, és figyelek közben. Kinek van még, még hozzáteni mert biztosít nagyon érdekes vonulatok vannak. Mm. Ja, aki még nem mondott, nem beszélt. Ed Edith edit jelentkeztél. Edith, bocsánat, jelentkeztél? Elnézést Edith, tessék. Csak közben nekem adott szót az Andris és Jó. beléd folytottam. Jó, Edith, akkor tied? Biztos valami borzasztó fontosat akartam mondani, de természetesen ezt elfelejtettem. Csak megerősítem egy, hogy ezt a bizonyos mesélj magadról. Ezt mi itt tűzzel, vassal írtjuk. És nem te vagy az első, hanem a nem például hányadik, aki ezt most végighallgathattad. De érted, gondolom, hogy a Gyuri, idő... Persze igen, abszolút De nem, de ne, hogy azt hitt, hogy te vagy az egyetlen, aki hmm. megkapta ezt a mondatot. Uh -huh. Figyelek, és köszönöm szépen, Edith. Engem hallani? Most. Péter. Tessék, figyelünk, hallgat. Mind a két Péter. Jelentkezik? Zsógy Péter. De azt szeretném kérdezni, hogy, hogy ennek a hölgynek a magánélete engem nagyon érdekel volna. Hogy, hogy van egy családja, gyerekei, hogy egyéb erről szólt a beszélgetés, de az egész személyiség érdekel. Aha. ez Géta? Most mondjam? Nincs, Isten, nincs. Ő, Isten őriz. Vagy, nem, nem tartottam ezt annyira font, nincs, nincs, nincs családja egyedül, szóval ez így nem tartozott szerintem bele. A... Telefon számot és ö, címet is kérsz, Péter? Kilépett, most írt el elveszetebség. Meg, meg ilyen. De egy én... labi, labilis nyilván az internete valami, mert már ötször visszalépett, meg kilépett. Meg, megpróbálom érteni a Péter megközelítését. Zsolt, Zsolt Péter Labilis. Zsolt Péter megközelítését megpróbálom értelmezni. Valószínű, egy, mert ugye egy emberrel beszélgettél, érdekelte az, hogy tulajdonképpen ő kicsoda. Tehát, ö, tehát nem feltétlen gondolom, hogy a hanyadik házassága, meg mit tudom, hogy hány gyereke van, lehet, hogy az is számít. Amitől ő érdekes, mert ugye ilyeneket mondtál a műsor során is, hogy ő egykor vezető volt valamivel, nagy cég vezetője, Meg egy csomó ilyen, ilyen elcsepegtetett információ volt az életével kapcsolatosan, amitől a hallgató biztos kíváncsi egyébként róla. Tehát ha ilyen információk kicsúsznak a száján, akkor arra válaszokat kereshetett a fülével minden egyes hallgató. Tehát ilyenek benne voltak a történetben. Tehát azt feltételezem a Péter Elvetéséből, hogy érdekesé tette magát a beszélgetés során a, a vendéged, és hogy ezt, ezt, ezt, ezt nekünk reagálni kell, ebben én is sok hibát elkövetek, tehát hogy reagálnunk kell, és akkor jobba történet. Hát akkor jobban, jobban, jobban jelentúszlet. Nagyon sok mindent mondanak így a, a mm -hmm. meghívott vendégek, és én próbálok abba belekérdezni, és azt a szállat megfogni, amilyen ami a témába kapcsodik, Azt, hogy most milyen cégnél egy nagy nyomdaipari vállalatnak volt a vezetője, az abszolút érevelás, tehát levásnak Szóval, hogy nem a ebbe a, a témába, miért meghívtam, hogy ezért nem kérdeztem bele. Én meg Mert most? Én meg próbáljálni? Van gyereke, az abszolút nem vág abba a témába, hogy életmód, táblázás jó a célok, stb. Oké. Okay. Én úgy gondolom, hát én így próbálom terelgetni a... A beszélgetést, és uh, nem véletlen, hogy nem kérdeztem rá, hogy milyen vezető volt vezetőként. Ez most így direkt volt, így. Én most. Egy... Volna kérdezek, de direkt nem kérdeztem. Én kommunikációs postás vagyok, de ebben az értelemben érdekelné, most már itt van szép Péter, hogy egész pontosan mire lettél volna a kíváncsi, kedves Péter, most nem a. Uh -huh. Egy fix mozdulattal egy arcot látok, és azt hiszem a hangját nem halljuk. Ki van kapcsolva a hangszorú? Ja, értem. Uh -huh. Állandóan ledob egyébként a net valamiért. Aha. Most, most hallani? Hallani? Igen, igen, igen, mondjad. Érdekelt volna a személyiség edését, ugye láttam. Igen. Láttam és akkor sok... csönd van. Kicsi, hogy e... Hát, nem Az jön... Nagyon öngyen kamire... Kapcsolt ki a kamerát, de be se kapcsoltad. Hmm. Nem Én. tudom. Én. Nem nagyon értjük Én. sajnos, Péter. Eddig semmit. Érdekelt a személyiséged, itt hagyjuk abba, azt mondta tulajdonképpen. Menjünk tovább, hát ha ebben a... Milyen szempontból érdekelt a személyisége? Csinálok veled interjút, hát egy könnyebben előjön. Nincs hang. Nincs hang. Akkor hát, addigra Péter visszajön, van-e valakinek még észrevétele az egészhez? Uh -huh. Gerő Péter, Ján. Gerő Péter, tessék! Azt készülök megosztani veletek, hogy illódom azzal, hogy túltegyem magam azon, hogy tájékozatlan vagyok az adott kérdésben, de ha nem volnék, akkor nem riportot csinálnék, hanem egyetemi előadást. Azért betelgetek akivel már tájékozatlan vagyok. Most pénteken egy olyan adás lesz, amelyben legalább fél tucatszor a beszélgetőtársam a kérdésemet kiavította, uh -huh. mert még az is más volt. Uh -huh. És megkötöttem. én nem is tudtam, ez tényleg így van, jaj, de érdekes. Uh -huh. És ment tovább a beszélgetés, nem szakadja a mennyezet tőle. Uh -huh. Magamat is most próbálom erre rászoktatni, csak mondom, hát, ha másnak is gondot jelent. Köszönöm szépen, Péter. És mintha a Zsolt Péter visszajött volna. Itt vagy Péter? Zsolt? Zsolt Péter? Oké. Okay. Hát ilyen nyögvenyelő sem megy néha, úgy leszik az éter, úgyhogy sajnálom. Közben van reflexiót, szívesen a. Magitta. Uh -huh. Ha nincs, akkor én mondom, nekem mindig van vélem, csak én csepegtetve adom, mert ugye az én szerepem ebben más. De nekem nagyon tetszett a műsorod, tulajdonképpen, csak... Egy jó idegen műsorban keresnem kellett, hogy hol van benne a vegánság. Egy emberre volt, a embert mutattál be, egy érdekes embert, aki mondom, egy nehéz helyzetbe volt, és ez nekem tetszett. Azért is, mert én tartottam attól, hogy egy ilyen rábeszélős lesz, amit a Péter is mondott, ez külön értéke is volt az egész történetnek. De pontosan ezért aztán valószínűleg a műsoroknak az üzenetesen biztos, hogy egészen egyértelmű. Tehát az, hogy, hogy így lehet élni, hogy ilyen flankon helyet lehet, lehet állni, nehéz helyzetben talpra állni, ezek nagyon izgalmas dolgok, ezek egyébként nagyon is rímelnek sok más műsorainkhoz is. Tehát az nagyon jó, hogy egy embernek a helytállásáról, állásáról beszélgetünk. Ez nagyon tetszik. És az, hogy ebben mekkora szerepe volt például a vegánságának, az is megjelent -meg igazából. Csak mondom, itt hiányzik például az összefoglalás, hogy itt hiányzik az, hogy engem például, mint műsorvezető, hogyan érdekel az egész történet. Úgyhogy tetszett a műsor is, de egy kicsit nehezen értettem, hogy miért, miért kell nekünk azt a lányt hallgatni, miközben érdekes volt, mondom még egyszer. Pont, és közben a edit jelentkezik. Nekem meg talán az tetszett legjobban tájbaráról. Ez az? megkínáltak valamivel, gondolkozz el rajta, Úgy, például el rajta. Nekem ez így volt jó. Ha Gitta nekem ezt meg, megcsócsálja, meg nem tudom mit csinál vele, akkor már nekem az sok lett volna. Aha. Ez így volt jó. Nálam célba ér. Köszönöm. Figyelek. Igen, Ágnes jön, Somogyi Ágnes. Nekem egy kis hiányzetem azért volt, mert én úgy ültem le meghallgatni, hogy tényleg meg tudok valamivel többet erről a táplálkozásról, azon kívül, hogy nem eszik húst. Na akkor mit eszik? Milyen étel, és egyáltalán hogy készíti, mert mit én, szó volt itt a nyers annyiféle irányzat van, és a jogának is nagyon sok irányzata van. Például ha már jogázik, milyen jogát, Milyen gyakorlat -e egy ilyen komoly műtét után? Szóval nekem van hiányérzetek, hogy elég hosszú volt ez a beszélgetés. És hát abból is, ha kiindulok, hogy a hallgató azért háztér rádiózik legtöbbször, akkor vajon be tud-e kapcsolódni? Mennyi, mennyit fog erről megtudni végül? Te elégedett vagy -e ezzel, hogy a célod megvalósult-e? Köszönöm, Ágnes, és megszólítottak. Ez a hiányérzet, ez jó. Én ezt pozitívnak élem meg, mert ez, ez számomra azt mondom, hogy a következő adást is lehet, hogy hogyha kíváncsi rá, meg fogja hallgatni, mert az egyik műsor arról szól, hogy, hogy meghívok valakit, akiről végig arról beszélgetünk, hogy itt a padlizsán szezonban, hogy milyen vegán ételeket lehet készíteni padlizsánból. Uh -huh és hogy miért finom, és még miket lehet hozzátenni. Tehát vannak ilyen típusú műsorok is, mm. meg vannak olyan típusú műsorok, hogy milyen indiktatásból lesz valaki vegán, és ott is egészen el... Ott, ott aztán... vegetáriánus, laktóvó, ki az, aki tojást eszik, de húst nem, aki tejet eszik, de húst hús nem, de aki tejet, meg tojást se vezik. Tehát ezeket az irányzatokat, meg a irányzat, ezeket is így szétszedjük. Csak én... Én nem gondolom, hogy minden adásban ezeket mindig el kell mondani. De, De a most célod, egy adás Mi volt a célod? Mi volt a célod? Portré készíteni nagyon... portré... portré... portré... portré... portré... portré... erről a forgulatot átélt hölgyről, aki nagyon okosan csinálta, vagy pedig a hallgatókat arra késztetni, hogy ők is változtassanak. A... Szimpatikussá szerettem volna, vagy szeretném tenni ezt az életmódot, olyanok számára, akik eddig, eddig úgy gondolták, vagy úgy gondolják, hogy ez egy teljesen föltől elrugaszkodott, és ez egy nem normális dolog. Uh -huh. Ez szimpatikus, követhetővé, követendővé szeretném tenni, a, aki vacilál, hogy igen, sokat hallottam már róla, és ki kéne próbálni, de hát még nem vagyok benne biztos, hogy ki szeretném kipróbálni, és hall egy ilyen személyiséget, hall egy ilyen portét, azt mondja, hogy hát a neki sikerült, ráadásul kijött egy súlyos betegségbe, és segített neki, hát akkor most én is egy olyan helyzetben vagyok, hogy keresem az utat, most akkor kipróbálom ezt. Tehát szerethetővé, ez a, a, a a a szimpatikussá, tehát elfogadhatóvá tenni ezt az egész dolgot. Ez volt egyébként minden adással ez a célom, csak minden adásban egy kicsit más-más oldal, közelítjük hát, az az, úgy, a az volt, és a, azt mondja, hogy a személyiség kezdte jobban érdekelni, mint mint igazából, amit te most megfogalmaztál szépen, uh -huh. és valóban nagyon szimpatikusnak van személyiség. Uh -huh. Nekem is nagyon tetszett, Na, de igazság szerint én vártam volna bizonyos ételfajtákat és mert <gül> a, hogy is próbáljam ki, uh -huh. ez, a, ez maradt bennem. Kinga egyébként nem egy ilyen főzőcskézős, tehát vele nem nagyon tudtam volna erről beszélni, uh -huh. hogy mi Tehát ő ebben annyira nem jó, uh -huh. de de szoktam hívni olyanokat, akikkel tényleg csak arról beszélgetünk, hogy, hogy akkor mit és hogy érdemes szok alatt. Nagyon finom be kell hát, meg fogom hallgatni. Köszönöm. Köszönöm. Tehát. Tehát ez a hiányérzet szerintem tök jó. Köszönöm, hát ez buszít, hogy a következő adásban lehet, hogy ezek a hiányok majd köszönöm, köszönöm szépen Péter Feri, aztán utána a Júli, júli bocsánat, utána. Júli előbb jelentkezett. Juli júli, akkor először Júli és utána Nem Feri. Júli, tessék, mondja Júli. E -e, szóval én egyet az és talán valahogy ütletnek ezt meg fog már utalni arra, hogy van olyan műsor, amikor meg lehet tudni mindezeket mint az AB hiányolt. Hogy, mert így, ha valaki pontosan ezeket hiányolja, akkor azt mondja, hogy legközelebb nem hallgatja meg, mert nem kapja meg egészen azt, amit akar. Csak uh -huh. egy elbe, csak egy portré. Uh -huh. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Feri? Én egy jelenséget szeretnék mondani, hogy, hogy az, aki egy, egy párperces interjút csinál egy magazin vagy bármi, annak nehéz dolga annak az ügynek, egyszer és mindenkorra nem tér vissza. A Gitta esélye az, hogy azt hiszem minden héten, vagy két hetenként, most nem tudom, hogy, Hetenten. Hát, hogy hetenként, egy pláne, egy folyamatot csinál, nem? és hogy megteheti azt, amit, amire magunkat is biztatom, hogy nem kell abban a pár percben a teljes világ mindenséget megjeleníteni, most valamennyit. Most ez egyébként nem erre vonatkozik, de előfordul más ilyen, ilyen számomra ilyen defekt vagy hibás magatartásnál, amikor nagyon nagy ambíciója van, ami sorvezetőnek, ez most nem rád vonatkozik, itt, és nagyon sokat szeretne szerepelni. Tehát mi miten héten szerepelhetünk, vagy két hetenként. Tehát, hogy nyugodtan meg lehet csinálni, hogy egyrészt meg szerepeljünk ennyi, de ez most nem nincs napi rendben, hanem hogy, hogy csak egy-egy csak effektusról, egy-egy érdekes oldalról, mert a legkövetkező oldal, egyébként jó, hogy elmondtad, mert a Gitta most még inkább föl, bújtódott, hogy ezzel foglalkozom. Csak úgy általános tanulságként mondom, hogy higgyük el, hogy nem kell ebbe az órába, vagy negyven mind minden beleférjen. És az nagyon jó, ha ezt az önmérsékletet tudjuk. Ugye? Köszönöm szépen, Feri. Oké, okay, figyelek még. Lassan kezdünk beindulni. És az ismeretlen megszól, az feltehetően a Huszer Jóska, ugye? magyar Jóska. Nem, én nem. Én korábban jelentkeztem, most már gyakorlatilag igen, de nem láttam az arcodat, tehát nincs, nincs képed. azért elnézést kérek, hogy nem tudtam. Azért, mert néha szakadozik, és kikapcsoltam a. Rendben. Amikor jelentkeztem, akkor még láthattam. Jó, van mondani valóda? Megmondta. De csak annyi, hogy, hogy, hogy a jogát konkrétan megmondta a hölgy, hogy milyen típusú jogát. Akarójóga. joga. Akaró ak ak ak ak igen. Igen. Ak Ez Igen, És ezt csak az, azt akartam ezzel mondani, hogy valóban sokszor háttérrádiózunk, rádiózunk akár háttértelevíziózunk is, elsíkad olyan dolog, ami elhantott. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy meg a memóriánk se sokkal tényleg, legalábbis az enyém lehet, hogy a tietek jobb. Uh -huh. hát az... Ezt akartam itt az akrójogával kapcsolatban. Köszönöm szépen, Jóska, az enyém is véges, és Gyuri akart valamit mondani. Mondja, Gyuri. A, amit a, a, az Ági meg a Juli felvetett, a, a, ahhoz kapcsolódva akarom javasolni a Gittának, hogy hogy azt nyugodtan megteheted, hogy a, a műsor elején vagy a műsor végén ö, ö, elmondott, hogy a következő héten vagy két hét múlva a következő adásban ö, lesz majd mindenféle ilyen recept, olyan izé, ilyen emberrel fogunk még beszélgetni. Tehát ö, abban segítheted a szerencsétlen hallgatót, hogy meggondolja azt, hogy minden héten egy ilyen műsort kell meghallgatnia, és soha az életben nem fogja megtudni, hogy a Adlizsánnal mit csináljon. Mert egyébként az rendben van, tehát szeretjük a, az ilyen portrészerű dolgokat, de ha, ha, ö, ö, ha mondom, ha segíteni akarsz a hallgatónak, akkor a műsor végén elmondod ö, azt, hogy leözelemmi sokkal többet ér, mint hogyha a műsor végén mindenféle jó kívánságokat mondasz el a kedves ott lévőnek. Ez sajnos most a, a civil rádióban egyre inkább elharapózott, hogy azt kívánjuk, hogy valósítsa meg minden álmát, amit eddig nem sikerült megvalósítani. Ez kedves egyébként, de nem, nem jó befejezése egy műsornak. Úgyhogy ez is olyan dolog, amiről érdemes lenne leszokni. Uh -huh. Úgy összességében az egész műsorral kapcsolatban azért azt hadd fogalmazzam meg, és itt már kapcsolódnék egy picit a Szabó féle műsorhoz, a következő témánkhoz, hogy euh, nagyon hasonlít a, a kettőtök műsora abból a szempontból, hogy euh, két euh, értelmes kedves esét hallgatjuk. Ugyanilyen az Andris műsora is. Ott is két értelmes, kedves ember beszélget, amit ha egy, ha egy picit töröm magam és érdeklődöm, akkor, akkor jól végig tudom hallgatni. De se te, se az Andris kísérletet sem tesz arra, hogy engem, mint rádióhallgatót valahogy mégis meg... Ha én nem vagyok olyan szívós, mint az Edit, aki végigüli, vagy nem érdeklődöm annyira a dolog iránt, mint a e, juli, vagy az ági, és végighallgatja, akkor én a, a tizedik perc után ezt a két kedves embert, akik valamiről beszélgetnek, de igazán engem ez... Ott hagyom. Egy kicsit ugyanez a helyzet az andis műsorával is, ahol Ugyanúgy azt gondolom, hogy értelmes emberek beszélgetnek, nagyon színvonalasan, de hát valamit csináljanak már, hogy én mégis itt maradjak. Uh -huh. És ez hiányzik mind a kettőtök műsorából. Az a, az a plusz teljesítmény, az a plusz hozzáadott dolog, amitől azt érezném, hogy na, hát ez milyen izgalmas. Uh -huh. Hát kicsit már én is köszönöm, <gül> Gyuri, de azért ne, szalad, ne intézzük el az enyémet ilyen gyorsan, ugye? <gül> nem, nem, persze, csak azt akartam, hogy, hogy érezzétek, hogy miben hasonlít a két műsor. Én érzem a közös pontot a gitával, a közösséget, nem tudom, hogy érzi A -e. Köszönöm szépen, van-e más a észrevétel? Erre hogy reprektáljak? Ez, ez egy nagyon szép gondolat volt, meg nagyobb, meg szívelendő. Egyetlen egy bibi van ezzel, hogy fogalmam sincs, hogy ezt hogy kell csinálni. Uh -huh. Tehát én beszélgetni tudok olyan emberrel, akikkel, akivel van közös témák, aki, akiből elő tudok hozni olyan gondolatokat, ami az én célomnak megfelel. Tehát az én célom az, hogy, hogy követhetővé, szimpatikussá tegyem ezt az életformát, de az, hogy ebben én olyat tegyek, amitől a a hallgató ilyen, va, hogy odatapad a, a rádióra a füle. Én ilyet, ezt nem tudom, hogy kell csinálni. Én én, én abszolút amatőr vagyok. Mi sem <gül> tudjuk. Megkapjuk valamilyen segítséget. Ha ez ilyen... téged megnyugtat, akkor mi sem tudjuk. Aha. De ki lehet próbálni mindenféle dolgot. Mit tudom én, hát én nagyon... Nagyon jónak tartom és nagyon izgalmasnak azt, hogyha az ember keres előre olyan fajta idézeteket, amiket ö, föl tud használni. Legyen ez vers, legyen ez ö, ö, bármilyen másfajta két bekezdésnyi szöveg, ezt előre föl lehet venni, akár más hangon föl lehet. Tehet hozzá egy ilyen beszélgetéshez hogyha neked van előkészítve egy-két ilyen dolgod, ami a hallgató számára nagyon izgalmassá teszi a dolgot. Mondod bele, hogy, hogy a Zandis műsora és a tiéd is lényegében 57 perc, amiben van egy vagy kettő vagy három zeneszám, és azon kívül két személy beszélget egy stúdióban. Ez műfailag nem egy változatos és érdekes dolog. Segíts a hallgatónak abban, a rádió hallgatónak, hogy, hogy változatosabbá váljék ez a, az egész. Ö, sokszor ö, csináltam olyat én is a műsoraimban, hogy egy ilyen kis kérdőívet összeállítottam egy-egy ember számára. Hogy gyorsan és egyszerűen megismerkedjünk vele, és ő gyorsan és egyszerűen jön ezekre. Név, életkor, ö, munkahely, hol jártál utoljára, külföldön. Csinálsz egy ilyen kérdőireg, és ezt, hár, ezt három percben eltörgeted az elejét. Ez egy izgalmas, jópofa eleme a műsornak. Ilyeneket lehet kitalálni. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. És, én azért még szeretnék mondani. Igen, ki kisoda, Ágnes? Igen, még én szeretném azt hozzáfűzni, hogy nagyon színesítő lett volna, hogyha az órájából egy részletet esetleg bevágsz, ha tudsz. <gül> Mi is amatőrök vagyunk, azért merem ezt mondani. hogy Vagy pedig akik azon az órán részt vesznek még esetleg uh -huh. Aha. velük róluk uh -huh. hogy, hogy miért mert hát végül is a joga volt itt valahol az esetleg uh -huh. betás, nem? Uh -huh. Igen, igen, igen. az utóban elhangzott, hogy 5 éve kezdett el jogát tanítani és akik 5 éve ezelőtt, uh -huh. akikkel elindult, azok a mai napig járnak hozzá Há, pont ez, ez azért valamit jelent, hát a legtöbb joga a kis beszélgetést még beteszel, szerintem ez színesítette volna. Uh -huh. Köszönöm. Én is köszönöm szépen, Ágnes. Van-e még, uh, van -e még valakinek? Én gratulálok, mert nagyon engem biztos, hogy meggyőztél neked volgatni máskor. jó. jó. jó. Gitta, van -e még valami összefoglaló gondolatod esetleg, amit a legvégén? Mert úgy, azt gondolom, hogy lezárni nem érdemes mert nem is kell, de van-e egy gondolatod esetleg még a végén? E, nagyon szépen köszönöm a, a jó tanácsokat, és be, be fogom építeni, tudok, hát, hogy mennyi, sikerül, mennyi sikerülben megvalósítani, azt remélem minél többet, de hogy a szándékom az, az úgy megvan, és köszönöm szépen a, a, a terelgetést, meg az irányítást, mit szabad, meg mit nem, meg mit kéne másképp. És Gitta, hagyd ha, neked ezúton is ugye ezeket a kétheti beszélgetéseket, ezek olyan gyors tanulási, olyan klasz tanulási lehetőségek, ezekben a beszélgetésekben szempontokat kapunk egymástól. Én nagyon érdekesnek tartom most már több hónapja zajló beszélgetéseinket, úgyhogy ha van módod rá, vegyél azt rajta részt, hagy hívjalak meg rá. Rendben? Jaj, jó, jó, e, Akkor ezt a részét lezártuk? Mehetünk a következőnek? Hm? Kérdezem, igen? Akkor, akkor beszéljünk az enyémről, jó? Én nem nagyon tudom, hogy tulajdonképpen mit kéne elébe mondani, annyit talán... Ez jelentkezik. Ez mondaná is a... Ja, ja, elé azért hadd mondjak valamit, hogy ez a beszélgetés az SFE előtt, mellett annak a helyzetnek a bemutatásáról is szólt, ami nem a SFE-ről szól, hanem a felsőoktatási modellváltásról ami azért nagyon fontos dolog, mert sok olyan részletet nem lehet máshonnan tudni, mint ahogy ez a beszélgetésben, és igyekeztem arra törekedni, olyan derüljön ke, ami nagyon sok helyen nem nagyon fordult elő, és ebben azért előre, és akkor a, amit a Gyuri mondott, voltak pontok, amit ki lehetett volna mellett közbe emelni, amit kvázi erősítette volna, hogy ott tartotta volna Pogány Gyurit is a beszélgetésre, és akkor ez ittnek adom a szót, tessék edit. Hm? Édes András, mindennek a műsorból kell kiderülni, nem abból, hogy te megmagyarázod nekünk, de kiderült egyébként a műsorból. Nem ezzel szeretném kezdeni, hanem a válveregetéssel, mindannyiunk vállának a veregetésével. Az SZFE kapcsán itt olyan műsorok és műsorrészek készültek, amik azt hiszem, hogy sehol mások. Egyik érdekesebb volt, mint a másik, és olyan aspektusok jöttek elő, és olyan pont, ez az egész eszefek körüli helyzet, ami, hát azt hiszem, hogy valahogy miért társadalmi ismerettel segített bennünket. Tehát én ezt nagyon, szóval ez egészen, tehát ezt meg kell jegyezni, hogy ezekben a hetekben, mit tett a civil rádió közössége, milyen műsorokat készített. De nagy, nagyszerű műsorok hangoznak el, a, és a, a, ez a kapocs is ilyen volt, András. A, nagyon kellett kapaszkodni. Na, itt nem lehetett körmötre szergetni közben meg, mitől még ezt egy kis ezt, azt, azt veszíteni a vonalat. Egyébként bizonyos részeket nekem is kétszer kellett meghallgatni. Mondjuk speciál engem érdekel is ez az egész felsőoktatási modell meg ennek a kialakulása, ahogy nálunk ez történt. De, de nem volt egyszerű végig, végighallgatni a... Ja, hogyha azt az izgalmat keressük benne, amit itt a Gyuri fölvetett, hogy hát mi a francia, tehát az elszántságon kívül, mit tartja ott, erre nem tudok válaszolni, mert nyilván én ebben a kérdésben elszánt vagyok már csak hivatalból is, vagy érdeklődési e, körből is, a, nekem ez egy rémizgalmas beszélgetés volt, de nem tudom, itt megint... teljesen hmm. kívülálló e, szempontjából. Ami jó volt a még a, a, a műsor amit az adás most rendesen megcsinált, egy kivétellel, hogy a, ezek az összefoglalók jók voltak az összefoglalók, nekem kellett is, bizonyos szomályos pontokat még egy kicsit meg is világított, és még be is mutattad újból és újból a, a kádárcsopót Pétert. A végén viszont nem tudom, hogy időgyárny miatt, vagy nem tudom, akkor már csak magadat mutattad be, és elfelejtetted elmondani, hogy a Kádácsogó Péter volt itt a vendég, aki egy felsőoktatási szakértő, tehát a végéről ez uh, hiányzott. És akkor még egyszer, nehéz, bonyolult téma volt, uh, és én olyasmit tudtam meg, minden érdeklődésem meg kicikek is, nem, ellenére, amit nem tudtam. Úgyhogy nagy, nagyszerű volt. Köszönöm szépen, Edith, és akkor Jóska. Nekem is nagyon tetszett. Már, már csak azért is, mert kiebb, kiebb húztad a, a kamerát. Tehát, hogy messzebbről néztük a dolgot, egy más látószögből, mint ahogy eddig bármelyik műsor is nézte volna az eszefe körüli helyzetet és ráadásul a többi médium sem tett ilyet. Egy, egy volt talán, amelyik összehasonlította a moméval. De most visszatérve ránk, hogy a, a nagyon sok műsor készült, én magam csináltam kettőt, hallgattam sokat a rádióból, amik készültek, például a ferié nagyon jó, amikor, a, amikor egy kicsit be tudunk tekinteni, hogy mi zajlik belül az, egyetem, az elfoglalt falain belül de hogy ezt össze kéne rakni egy, egy ajánlóvá a honlap leges legelejére. És ezt nyomni szerte szél Facebookon, ide-oda, baráti körbe, ellenségi körbe, bárhogy. Mert ez jól megmutatja, hogy mire képes a rádió. És ilyen, ilyen összefogott dolog, az kell, én nem is emlékszem, hogy ennyi műsor ennyire másfélék, és egyik informatívabb a másiknál. Tehát ezt nagyon javaslom, hogy, hogy, hogy ezt próbálják megtenni. Én a magam részére azt mondom, hogy az én műsoráim ajánlóját, meg minden túróját összekészítem a linkel mindennel együtt, hogyha ha ezt, aki a honlapot gondozza, az ezt bevállalja. Na de visszatérve, tehát, tehát nagyon tetszett a, a, az, hogy, hogy, hogy őt választottad, és valóban Egyébként nem derülhetett volna ki, ez is külön elénye a dolognak. És hát nagyon szimpatikus volt, ahonnan ez az ember nézi a, a történteket, a legjobbakat. Köszönöm szépen Jóska, figyelek! E, Júli, kéri Júli. Azt szeretném mondani, hogy itt fölírtam egy pár szót, ami részben már el is hangzott hogy kifejezetten nagyon tetszett nekem is az, hogy, hogy összefoglaltad időnként, mert az, alap az ember át tudta igazán gondolni. Nagyon jó volt, mert sok minden újdonság is kiderült belőle, és helydette dolgokat, amit összefüggéseket az ember nem feltétlenül tud, akármennyit próbál foglalkozni vele. És a másik pedig, hogy nekem végig olyan érzésem volt, hogy mintha ti egy karosszíkbe, és két ember magánbeszélgetésen, lenne. Szóval olyan abszolút könnyed volt, amellett a nagyon súlyos dolgokról volt szó, és én szeretem az ilyet, hogy inkább beszélgetésnek tűnjön, mint egy kérdezett válaszol a Köszönöm szépen! Figyelek! Feri! megtaláltam azt a gombot, amivel nem kilépek hanem be. Yeah. Uh, hát uh, ez egy elvont, kicsit nehéz uh, mentalitású dolog volt, és mégis azt mondom, hogy sod. Tehát olyan olyan dolgot tudtunk meg, amit sehol nem lehet. Csak megerősítem, amit a Jóska mondott. Ráadásul ebben a felizgatott sokokból. volt. Tehát indokoltan felizgatott, ingott, indokoltan uh, uh, izgák a helyzetben, egy tök nyugodt, kiegyensúlyozott, és nem aludtunk el közben, erőfeszítést igényel. de aki a, a rendszerváltásnak, vagy a, a struktúraváltásnak ezt az elemét meg akarja euh, nézni, az ne a Csimbunk cirkuszba menjen, mert ott ezt nem fogja megtalálni. Tehát ehhez erőfeszítés kell. Szerintem nagyon jó volt. Egyszeren a Pasi is nagyon jó volt, és te sem rontottál semmit, rajta, de akkor inkább a másikban te is jól csináltad, tényleg csak... Hát. Visszák akartam volna szállni. Ja. Tehát, igen. És hogy itt aztán sok szempontból igaza van a Gyurinak, amikor mondja hogy érdekesé lehet tenni. De ennél a dolognál a tartalmi érdekesség elé nem, tehát nem kell semmit. Én nem érzem, hogy elé kell hozni. volna volna, meg lemehetsz gyertyában, vagy, vagy párgába De, de ez hát nem illetlen is lett volna. Egyszerűen. És hát az, amit a Jóska mondott, hogy, hogy a magyar médiában szerintem nincs, vagy nagyon kevés van, amelyik. Ugye ő egy elemző volt, ráadásul látszott, hogy ő valószínű, vagy nem, nem tudom, nem, vagy csak az én meghallgatás van, de nekem az eleje lemaradt. Tehát nem hallottam az elején a nevét, meg, a, meg az első mondatot se. Biztos technikai ok lehetett nálam, de lehet, hogy a többieknél is. Biztos, hogy élőben elhangzott, tehát azért ennek nem szentelnék sok időt. Én nem tudtam egy darabig, hogy hogy hívják, csak a vége fele tudtam meg amikor, vagy valamelyik szünetnél, amikor visszajöttél. Na, de azt akartam mondani, hogy, hogy, hogy az a tippem abból, ahogy beszélt, hogy ő valahol az államaparátus körül lehet, akinek nincs módja össze vaktába bármit mondani, és, nagyon, és mégis nagyon fontos dolgokat elmondott, és ha valóban esetleg valamelyik híváattali van, mondott, egyébként visszafogottam csak dolgot. És fontos, hogy most legyen hevület, meg hogy, hogy az élő utcai tudósításokról sainkazik fontosak. Harsány, meg érzelmileg időnként ö, befolyásoljuk, vagy szóval adjuk át azt, amit ez a dolog rejteget, mert egy csomó érzelmi dolgot is rejteget, leleményességet és sok minden. De ez is nagyon fontos, ami, hogy távolabbíted egy picit a kamerát, hogy hogy egyszerűen muszáj így rálátni, ahhoz, hogy egy kicsit, hogy ne csak maglalkozásnál, hanem egy kicsit objektívebben lehessen értékelni. És szerintem nagyon, nagyon érdekes dolgokat megtudhattunk. Van egy pár ilyen apró technikai dolog, ami minden műsorodban van, amikről lehetne beszélni, de abszolút nem érdemes most, mert ez egyszerűen olyan mértékben az embert magával ragadt. Azt szóval nagyon én nekem nagyon izgalmas volt. Köszönöm, köszönöm. Én is köszönöm szépen. Figyelek. Közben azért azt mondjam, a színesekből kimaradtak ilyenek, mint azért, nem tudom, hogy tudjátok-e, legelőször négy művészeti egyetemet egy alapítványba akartak beszuszakolni. Ez is benne volt. Rengeteg olyan információ volt, amit ki kellett hagynom a beszélgetés során, meg nem megkérdezni, mert elvisz. Tehát én azért izgultam végig, hogy végig -e tudom vinni valamilyen módon az IV-t annak, amit az elején elkezdtem. Ezt csak úgy mondom. Közben figyelek, nem könnyű volt, megmondom őszintén. Ákos? Nagyon tetszik a jó, és meg azon, hogy mennyien foglalkoztatok az ezzel és mennyire más képestben is feltétlenül tudunk mi mindenkiről, vagy ti hallgattátok az összes ilyen műsort, ami ezzel kapcsolatosan, vagy ez a témádolgozóban nagyon érdekes, hogy csak tennénk egy olyan kísérletet, ahol összegyűjtve egy táblószerűen látható mennyi műsorba és milyen már szempontokban jelent meg. Az Andris műsorához, hát nekem nagyon tetszett, amit a Gyuri mondott, én is valahogy ezt éreztem, és így pár lehet vonni a Gitta műsorával. Az a, tehát, hogy mind a kettő nagyon korrekt műsor volt, nagyon lineáris, nagyon hát igen, talán a korrekt a legjobb szó de valahogy azt ért hát itt itt sem voltak olyan nagy érzelmi amplitúdók csak szemben a gitái valahol mondjuk a júgára nehezebb valami olyan impulszust kiváltani a hallgatóból, ez azért egy olyan társadalmi igazságtalanság egy olyan helyzet, aminél azért nagyon sok kapaszkodója lehet az embernek, hogy ez sokkal izgalmasabbá tegyel vagy. hogy túllépjen azon, hogy csupán egy korrekt műsorrá váljon, és azt hiszem, hogy mi nem vagyunk átlagos rádió műsor hallgató. Talán egy átlagos műsor, rádió műsor hallgató ember számára ez egy kicsit nagyos lett volna. Az első fele az mindenképpen, tehát inkább egy ilyen háttér rádióba ment volna, ahol lehalkítja a készüléket, és valami képe lett volna, hogy miről beszélnek, de nem biztos, hogy nagyon felhangosította volna sok ponton. Akább a második felénél éreztem azt, hogy ott, ö, ott, ott jobban előjön, ott sokkal több olyan gondolat van, ami miatt érdemes lenne felhangosítani. Mondjuk, nyilván a vendég is adja, hogy egy nagy Ádám ott, aki olyan behemenciával, olyan érzelmi, amplitúdóval tud beszélni, hogy rögtön magával ragad minket, akkor biztos, hogy ez Na, uh -huh. megnézem, hogy minket írtam fel magamnak. A beszéd stílusodban van valami, amit szerintem egyszerűsíteni kellene. Tehát nagyon szereted a többszörösen összetett mondatokat, ami elindul A-ból valamerre. Nem vagyok benne biztos, hogy B ponton tudod, vagy C ponton hol fogod befejezni. Uh -huh. És ez valahogy, de az egészben van egy koherencia, nem vagyok, sokszor nem vagyok benne biztos, hogy pontosan azt akarod de mondani, amit én értek. Aha. És ez gyakorlatilag meghatározza így a műsor levezetését is, mert hogy a vendégabból típusú vendégnél, aki nagyon korrektan próbálja kifejezni magát egy szakértő őt szerintem jobban ki lehetne zökkenteni azzal, hogyha néha így belekérdezni, csak egy-egy ilyen mondat kérdéssel. Uh -huh. a saját beszédmódodat. Uh -huh. És nem ezek a kicsit ilyen komplikált, bonyolult összetettségű halmazok jönnének ki, aminél nem nagyon tudja szerintem a vendégségete pontosan mit akarsz kihozni, hát még a hallgató. Egyébként meg sokszor előfordul, ez valószínűleg ilyen izgalom, hogy tulajdonképpen, tulajdonképpen, gyakorlatilag, gyakorlatilag, tehát amikor így egy, egy mondatot formálsz, akkor vannak olyan töltelékszavak, amelyek nagyon sokszor beszúródnak, de ez inkább valószínűleg egyfajta ilyen kapottság lehet, vagy emiatt nem sikerül, de néhol egész zava. Például az, ami korábban jelenző volt nálad, ez a fajta mikrofonba való, vele ríhegést, ez teljesen eltűnt, Tehát ez, ez, hát nem teljesen, de nagyon jól kontrollálod. Tehát azt hiszem, hogy a korábbiakhoz képest nagyon jól kontrollálod. Ha ezek a tulajdonképpen gyakorlatilag töltelékek is elkülnének belőle, akkor és leegyszerűsítenéd egy picit a beszédmódodat, akkor szerintem ez sokat lendítene. Köszönöm szépen, és most hármas is jelentkeztek én meg, a Cicero Rokona vagyok, hogy a Markus Tulli, Cicero a körmondatok mestere. Ki akar először beszélni? Volt, volt Edith, Gyuri és Péter Feri. Ki az udvarias? Ki, ki legyen? Feri kezdje, mert Feri tartja legtovább a kezét. Igen, csak a sok dicséret mellett volt egy nagyon jó pontja az Ákosnak, csak ide kapcsolódna azért, hogy, hogy ezeknél a komplikált mondatoknál, ami általában jellemző, de mondom, most elvitte a tartalom efelelőt, hogy ezek a, ahogy te sem mondta, és nagyon pontosan az hogy ánnál elindulsz és BN nem biztos, hogy tudjuk, hogy, cízez, hogy de azért te ezt megad megérzed ösztönösen, és akkor, hogy ez azért érthető legyen egy stereotípiával zárod le. Tehát ezért érdemes majd ezen dolgozni, menjünk tovább a témát, de hogy, hogy egyszerűen Kevesebbé válna a sztereotípia, hogyha egy picit egyszerűbbre sikerülne venni. Sori. Köszönöm, köszönöm, Edith, Gyuri, Edith. Mm. Egy kicsit meg kell, hogy védjem a e, Andrást. Egyrészt, mert önmagához képest szerintem egész szintrán fogalmazott. Igazad van. Igazad <gül> van. van szerint ismerem a kádácsobot Csobort Pétert. Na, ha őt valaki ciporkákra tudta volna késztetni, az az ember még nem született meg. A, ő tényleg nem, nem a nagyádám. És én láttam ezt a két embert együtt dolgozni, nagyon mulatságos volt. Helyen. Igen, a Kádár Csobot Péter. És e, számomra egyébként rendkívül hatásos volt, amikor egy-egy súly, nekem az mindig hatásosabb, bár én magam is, hát, és irítkedve gondolok az ilyen emberekre, hogy, a, hogy nem mindig a vehemencia a hatásos, hanem ez a e, viszonylag halkan, higgadtan, elmondott, e, e, és nagyon szofisztmű, Semmi, de nagyon súlyos mondatok hangzottak el. Igen, szerintem is okos félmondatokra képes, és köszönöm. Gyuri? Azt mondja az Edit, hogy nem mindig. Andris, neked is ezt kéne megfogadnod, hogy nem mindig az a jó megoldás, hogy te megpróbálsz egységnyi idő alatt minél több szót kimondani a szádon villám gyorsan, és tovább menni utána, Ö, hanem néha az a hatásos, hogy megállsz egy pillanatra, és azt mondod, hogy hoppá! Aha. Mi is a, miről is volt itt szó? Mm. Mm. Értem. Érezem? Tehát a, az, hogy te folyamatosan próbálsz, például itt közöttünk is, ugye eljátszod ezt a szerepet, hogy neked beszélni kell, mert az a, a műsorban is időnként van ilyen érzésem, az edittel teljesen egyetértek, hogy speciál ebben a műsorban most visszafogottabb voltál, mint amilyen szoktál lenni. Tehát ö, ö, van olyan érzésem, hogy tényleg csak azért beszélsz, hogy beszélj. Uh -huh. És ez ö, rádió műsorban aztán nem nem hasznos. Uh -huh. Meg kellene tanulnod, dinamikát vinni a beszédetbe. Tehát hangerőt vagy halk, halk hangkordozást, uh -huh. Hogy legyen benne különbség, érdekesség, akár csak az, hogy te hogyan fogalmazod, ilyen dinamikával beszélsz. Uh -huh. uh, izgalmas lenne. Köszönöm szépen, köszönöm, azért csak, hogy megosztom nektek, hogy itt, hol, itt a, hol van nekem a dilemmám. Egyrészt ugye az, hogy fejben szerkeztek, tehát magyarul be kell fejezni a végére, az egyik fontos feladat. Kettő, ott, amit kapok információt, az nekem is sokszor új. Tehát nem arról van szó, hogy én most itt hirtelen, olyat mondanak vissza, amit én már tudok, és nekem arra is reagálnom kell, és abból ki kell választanom azt, hogy hogyan lendítsem tovább, és időnként, amikor beszélek, akkor időt nyerek. És igazatok van, Cicerótól veszem kölcsön ezt az egész dolgot, és valóban meg kell kerestem, és ezt értem is. És van ilyen, hm, van ilyen színházi módszer, hol például a színészeket fölküldik a színpadra, és arra tanítják, hogy hallgassanak. Mert mikor már tudnak beszélni, akkor utána a következő lépés a hallgatás. valahogy itt tartok én is, azt hiszem, persze. Persze sűríteni, meg rövidebb mondatokat használni könnyű, de mondom, én ezt az anyagot sokkal jobban birtokoltam persze, és én azért nem hívtam Nagy Ádámot, mert Nagy Ádám és azt gondolom, ez nem, nem, nem használt volna a témának, szent meggyőződésem. Csobot Péter lényegesen többet tud erről a történetről. Olyan sokat tud, aminek nagyon kevés részét szedtem ki csak belőle. Nagyon sokat tud az a fiú. Bocsánat. Te részt vettél valamikor olyan kumbánybonyítan folyamon, ahol én elárultam azt a varázskérdést, amit néha föl lehet tenni a helyett. Nem vettem el. Kumbában, hogyha sokszor voltam, a te van, Még... van itt valaki, aki emlékszik erre? Vagy tök újdonságot mondok mindenkinek. Péter Fiszeri Vagy biztos a... hivatalban volt. Nem a miért? Uh -huh. Nem. nem. az is egy ilyen nagy ovará. Miért? Az nem olyan kérdés. Tehát van egy olyan varázskérdés a, a szakmának, amit bármikor, bármilyen helyzetben tőle lehet tenni, és biztos lehetsz abban, hogy ő, ő, ő, tovább fog menni a műsor, és sőt, abban is biztos lehetsz, hogy javulni fog a műsor. Na, most ez, kíván... ez nem a miért, és nem, nem is az, hogy hol a pénz. Kíváncsival Hajuk. Kíváncsi halljuk, mi, mi az Na, a kérdés? az <laughs> a kérdést. Az a kérdés, hogy tényleg? <laughs> hát, az... És ez nem létez, nem vicc, amit mondok, mert ez az a kérdés, amit bármilyen helyzetben föltetsz, egy pillanatra megakasztja az egész dolgot, és a beszélgető partneredet arra készteted, hogy próbáljon meg argumentálni, bizony, Értem. Hitelezted egy kicsit a, a, az, hogy, hogy nem is hiszed el, amit ő mond, meg hogy milyen furcsa, amit mond, és ezzel mindenképpen arra veszel rá engem is, hogy elkezdjem magyarázni neked, hogy hát nem érted, hogy itt az a lényege, a dolog, ne? A, a legjobb kifejtések, azok egy ilyen kérdés után szoktak ö, elhangzani. Ezt persze aztán lehet variálni, ha az ember már tudatosan csinálja, akkor kérdezhet ilyeneket, hogy de most ezt komolyan mondod? Uh -huh. Ez és ugyanazt jelenti. Igen. Köszön köszönöm Gyuri, köszönöm ezt a technikát tőled nem hallottam Én van egy ilyen pszichológiai interjú technika ami nagyjából hasonló, hogy igen, na hát, nem mondod, nem is gondol na, ez ilyen, ilyen, ilyen lebegtető, vagy ilyen reptető mondjuk így megrepteti a másik oldalt ez a jó kifejezés talán értem, amit mondasz a portréknél általában gyakrabban használom ezt, egy ilyen helyzetben meg egy témát jártunk körül, kicsit nehezebb volt, értem és el tudom fogadni, hogy teljesen rendben van figyelek Más valaki még? Ágnes, figyelek! Én még mindig nem tudom a fiatal ember nevét. Kádár Csobot... Nem örtettem, a végén nem mondtad, de közben meg biztos elvesztettem a vonalat. Mondogattam, Kádár Csobot Péternek hívják, Csobot. Na. Igen, így. Hát, és a Kovácsnak értettem. <laughs> Egyébként pedig én azt gondolom, hogy most azért az Andris eléggé természetes volt ebben, is, és elhangzottak rövid kérdések, amit előre vittek, amik nekem nagyon tettek, és egyébként az én hiányos mozaikos tudásomat erről a helyre tette ez a fiatal, fiatalember ő? Fiatal, mi? hát mit értünk fiatalattal, olyan 30 és 40 között, így jó? Na, így jó, de mint mi, mi, még mi, mi, olyan fiatal. <laughs> Azért csak megkérdeztem volna, hogy őt megkérdezték ha Az egész átalakításról, mielőtt belekezdett a kormány. Én megkérdeztem tőle, úgy kezdtem, hogy mi köze van hozzá a legelején. És ő annyit mondott el ebből, amennyit, mm. amit szeretett volna. Ő dolgozott az állami is ilyen területen. Tehát ezt a területnek a felügyeleti, hogy is mondjam, tök mindegy, annak a világában dolgozott. Kettő, ebből a történetből időben kiszállt, és ő továbbképesztő, szakértő, egy hozzáértő ember, szemben egy csomó hivatalnokkal, ő érti is, amiről beszél. Tehát ő egy igazából színvonalas és igényes ember, és az igazgatási részéhez meg ért, teljesen pontosan érti a dolgot. Ők azt... nem kérdezték meg, hogy mégis hogy kellene. Hát ő egy oktatáskutatóintézet magáncégét csinálja, hogy valószínűleg nem kérdezték meg. Ő nincs egyedül ebben a dologban, akit nem kérdeztek meg. Sokat nem kérdeztek hátrányos. meg. Igen, igen. Nagyon köszönöm, köszönöm. szívesen. Igen. Köszönöm. A műsor elejével kapcsolatban még szeretnék két mondatot mondani. Köszönöm. Ez egy töb többszörösen hátrányos helyzetű műsor. <laughs> sorban az, hogy egyrészt ugye élőben csinálod, másrészt te, te magad kevered, harmadrészt nincs szignálod. Uh -huh. Ez a három dolog, ez olyan módon hat egymásra, hogy végül is a műsor elejének a lényegét azt többnyire elveszítjük, mert vagy ö, olyan hadarva mondod azt, hogy kapacityság segítő magazin, hogy én nem is értem, uh -huh. és rajtam kívül más sem valószínűleg. Vagy éppen nem jól keverted össze, mert pont az zene egy kicsit hangosabb, mint azért. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így együttesen ez a három dolog azt eredményezi, hogy nem jó ez. Kéne egy szignál csinálni ne kelljen neked ott élőben összekeverned még a szignált is. Nyugodtan a végén el tudnál kezdeni egy műsort. Uh -huh. Hogyha egy normális szignállal, amit előre fölveszünk, összerakunk, azzal indulnál el, akkor ez egy sokkal kevésbé terehelt műsorkezdés lenne. Uh -huh. Hát köszönöm, sokszor felvetődött már bennem. Csak ugye én nagyon no. szeret... Már én is mondtam <gül> Csak én nagyon szeretem, hogy, hogy sokféle zenével kezdhetem a műsort. És igyekszem közelíteni az interjú alanyomhoz a szignált, ugye az első zenét. Szerintem ez eléggé hangolja a hallgatót is, még akkor is, hogyha most... De ez nem, ez csak az én kényszerképzetem. Lehet, hogy nincs igazam. De, de gondoltam már, hogy kell egy normális. De most már a 900 adásnál egy kicsit vicces a dolog, de megpróbáljuk. Én ezt lehet, hogy tervezem, és lehet, hogy megcsinálom. Lehet, hogy az új fiatal emberek segítségével Ákos, hogyha, ha lehet, hogy valakit felkérek, hogy csináljon egy ilyen szignált, mert hagyd ne én csináljam, és akkor sokkal érdekesebb. Így van. És köszönöm szépen. Van-e még valaki, aki akinek nekem itt mondani ehhez a műsorhoz valamit? Jó, hát köszönöm szépen. Én nekem ez nagyon kedves volt, és sok okosat mondtatok. És az, hogy ez a műsor így sikerült, az mondom, tényleg a helyzetből fakad. Nagyon nehéz volt vele ezzel a műsorral, mert abban a szempontból, hogy nagyon aktuális a téma, és én nem akartam aktualizálni. Nem akartam mozgalmi, meg ilyen indulatvezérelt műsor csinálni, amelyik kiáll és tüntet. Nem, nem tüntetni akartam a műsorba, hanem segíteni tisztában mosnia, mert itt azért, a, hogy az, hogy nincs autonómia, az az egyik része. A másik része meg sajnos az, hogy egy illúzióba kergeti a nyilvánosság ezt az egész felsőoktatást, hogyha majd a szerkezet megváltozik, akkor majd jobbak lesznek a működések. És ugye ezt a Péter elég szépen rendet csinált ebben az egész történetben, hogy önmagában ez, hogy most ő alapítvány az á... Az helyett az olyan nagy varázslatot nem hoz, ez talán csak arra ad lehetőséget, hogy egy új típusú problémával küzdenek meg az alapítók, illetve a, a, a kurátorok. Egyébként azt is elmondta Péter a műsorban, hogy a, csak utal a mai történetre is, hogy ma is visszavonhatja a kuratóriumot az alapító, tehát ehhez neki joga van. Egyetlen egy alapítványnál nincs joga, ez a, kor, a korvinusznál. De az összes többi alapítványnál joga van visszavonni. Ezt a Péter szépen kimondta. Ha tehettem volna ezt kimerve, nem Mert a pont elment a hang, melyiknél nincs joga. Az korvinusnál. Mert az Andrásnál hangsebességnél is gyorsabb. A Korvinus, hát, Mert lehet, egy hangrobbanás is lesz. Feri, a korvinusnál. Tehát az alapító lemondott az alapítói jogairól. Ja, de itt is, az is lemondott. Nem mondott le, itt nincs még lemondás. Itt az alapító dokumentumokban a, ő hozta létre a kuratóriumot, és joga van visszavonni, csak nem teszi meg. Tehát itt a, egyetlen egy alapítványnál van, ezt a Péter így mondta, és ezt mondjuk fogadjuk el ebbe az értelemben hiteles forrásnak, de én megnéztem azóta ebben a jogszabályban, hogy ez így van. Tehát nem is kell neki, visszavonhatja és mindenkor az alapító egyetlen lehetősége van, ha nem úgy működik, hogy számára az alapítvány, visszamondja a kuratóriumot. Ez ma is létezik. És ezért, ezért izgalmas ez a dolog ilyen módon, hogy nem tehetetlen a kormány. Tessék! Péter, Jóska? Azt is, azt, is, azt is mondta a Péter, uh -huh. hogy a kuratórium vissza is jó volt az alapítónak. ez a sajátossága ezeknek a vagyonkezelő alapítványoknak. Igen, visszaadhatja a mondátumát. És azt azt van. Mondja, így van. Ha már egyszer, ha megkapta, uh -huh. hogy a, a, a, a az alapító jogokat is a kuratórium gyakorolja. Igen. Akkor addig nem avatkozhat bele az alapító, amíg vissza nem adja neki a kuratórium. Igen. De ezt megteheti minden további. Így van, így van. no, nagyon szépen köszönöm az összes és észrevételt, aki szólt, meg aki gondolta, és a gondolataitokat is köszönöm, mert van egy csomó gondolat, ami nem hangzott el, azt látom. Mindenkét igyekszem megfogadni, és nem állítom, hogy a következő műsorok már ennek a jegyébe lesznek, de Látjátok, hogy küzdök vele, hallottátok a korábbi műsoraimat, és ahhoz képest óriási a változás, azt mondom, látjátok. A szuszogás is csökkent, a... régen galamb voltam, és belebuktam, mert azért az ilyen pszichológiai típusú interjúknak a hozzáfűző magatartása szerintem ez a megerősítő ümüm, meg ilyesmi, ez a rádióban nem hangzik jól. Tehát ezt kivettem, és mondjuk marad még a szuszogára, <gül> igen. <gül> meg ezek a reflexek, ami a, tulajdonképpen meg a, szerintem ez ugyanilyen sajnos rossz rutin, igaza van az Ákosnak, hogy majd lesz egy új rutin, szerintem én nem hiszem, hogy nálam teljesen ki lehetne centrifugálni ezeket a dolgokat, igyekszem rajta. Rajta vagyok, hogy köszönöm az észrevételt mindenkinek, jó? Nektek más? Vége van? Ez a része? Akkor köszönöm szépen Feli. még, Fergigen. Tessék Jóska, figyelek! Feri előbb volt. Feri? Én csak azt akarom fölvenni, amit a Jóska mondott az Ákosnak, hogy, <gül> hogy van-e annak valami realitása, egy lehetősége, mert ez tényleg érdekes lenne, hogy legalább most ebben az együgyben, ha nagyon sok volt, akkor néhányat, de, de néhány kulcsfontosságú műsort valahogy egy csoporba rakni a, a honlapunknak, és akár a civil tavasznak, és akár pár utat, mind a kettőnek fél más tördeléssel a, az elérhetőségét, mert itt arról, arról is szó van, hogy most nem személy, hanem hogy, hogy valami olyan dolog születőben, vagy született itt, amivel a rádió megjelen, megjelenhet a nyilvánosság előtt, hogy ezt, hogy ezt akár más is a feldolgozói tőle lenne, hogy, hogy ezt a hírforrásként, vagy, vagy témaforrásként, vagy magatartási forrásként, na mindegy, nem akarom fokozni. Na szóval, ennek lennetékje, van-e akadálya, vagy van-e, te elképzelhetőnek tartod hogy -e, a jós plán ne ilyen intenzíven, ha be is segít. Hát én... én nagyon ráadok erre állni, én 90 osan tudom, hogy kik csináltak ilyen műsor, és rájuk is írok, hogy utatosítsák, hogy, bon, hogy mikor volt, és tudom, hogy nagyon sokan közülük, mint például a Helga, a Fázolt Helga, ő még ír is hozzá, vagy mondjuk a mása, tehát még ebből is egyszerűsödik ez a dolog, hogy még, még leírva, írott formában is tudunk hozzá valami szövegezést tenni. Úgyhogy én nagyon rárok roker, ez egy elég komoly, a teljesítmény, amit itt uh, az elmúlt egy hónap során nagyon sokan itt letettek az asztalra. Köszönöm. Mm -hmm, Köszönöm köszön, Mákos. a én pedig videókat én. így van igen. van, igen. Sőt, Jóska is azt hiszem. Én, van. Van. én fotók én csináltam, de azok is persze. Sőt, azt hiszem a Helga, Tehogy... Helga 117 percében is volt egy videó. Tehát, igen, bocsánat, igen. Mondjad, Jóska. Szerintem mindenkinek van hozzá szövege az őrkutyában. Mi is csinálunk ilyen rövid leírásokat a program benne vannak, ez mindenkinek van, és ezért lenne fontos, hogy ezek összegyűjjenek reges magyarázat, vagy hozzáfűzés is megegyen, de hogy azt én nem javaslom, hogy ebből szűrjünk fel. Tehát ez úgy, úgy izgalmas, ha mindegyik megvan, az az egyik gondolatom. A másik, hogy lehet, hogy két hét múlva azt kéne tenni az ilyen műsor hogy hogy ezekből, tehát hogy hallgassunk meg minél többet, mi magunk is. Én is többet hallgattam, de biztosan nem hallgattam minden. Uh -huh. Most nyilván a mindet az nem biztos, hogy, hogy megtehető, de, de mi is egy kicsit, aztán ha valamelyikhez van hozzáfűzni valójában bárkinek, akkor ezt nyilván meg fogja tenni, és ennek még egy érdekessége lenne magunk számára, hogy az is kiderülne, hogy esetleg mi maradt ki, aminek még utána lehetne menni. Nekem tetszik a javaslatod, nagyon tetszik a javaslatod, mert éppen az a kérdés, hogy hogy lépünk tovább, és hogyha ilyen, hogy is mondja, egymás mellett megjelenő tartalmában közel lévő tartal dolgokat beszélünk át, akkor sokféle szempontból inkább a rádiosságunk derülhet ki, és az, hogy hogyan tudunk ebben az értelemben világosak, tiszták, és olyanok lenni, amit szeretnénk, úgyhogy Nekem ez tetszik? Abszolút tetszik. Nem tudom, mit szóltok hozzá. Ha ez így van, egyetértünk? Tetszik. Egyet, ha egy, egyetértünk, akkor viszont ez operacionalizálni kéne, azaz azt kérem, az lenne jó, hogyha ki kéne választani abból kettő-három olyan elemet, mert nyilván nem tudunk sokkal többet, ami egy ilyen másfél-két órás beszélgetésben átfogható. Mondjad, Joska. Én az elsőre azt, azt javasolnám, hogy ki kihallgasson, meg belőle, amit tud, és akkor akár sorba is mehetünk, hogy na, az elsőhöz kinek van hozzá fűzni. Akkor a másodikhoz. Egy más dolog lesz, mint ami most volt. Utána még mindig megtehetjük, hogy egy-egy elvédeszünk, és ilyen részletességgel megbeszélünk. Elvileg vered a fontosnak egy... Fontosnak tartanám... Bocsánat, csak, csak. tartanám, hogy hogy kiderüljön ilyesmi, amire te magattól rájöttél, hogyha az egészet látjuk egybe, hanem nem is hallgatja meg mindenki mindet, de ha beszélünk mindegyik egy ilyen kétórás szeánszba, akkor valakinek eszébe jut, hogy hát még ezt meg lehetne tenni. Tehát, hogy lehetne bővíteni, ráadásul az ügy tart tovább. Mm -hmm. Sőt, a bizonyos dolgokra érdemes visszatérni. Én egy, egy alkotmányogásztal csináltam interjút, és ő mondta is, hogy Két-három év múlva érdemes lenne visszatérni, hogy mi történik. Köszönöm. Én Nekem egyetlen észrevétel van Jóska ezzel kapcsolatosan, hogy eddig azt csináltuk, hogy mindig az érintett részvételével, tehát a műsorkészítő részvételével csináltuk. De hát most majd itt lesznek a műsorkészítők? Úgy igen, úgy benne vagyok. Úgy hát igen. Persze, hát hogy egyetlenében? Hát valószínű, hogy azok fognak még csinálni, akik eddig is áugrottak, mert volt rálátásuk ember, akit megkérdezzenek, stb. Stb. Stb. Én a a, a, a vegánt örömmel, végig meg rá, mm. rá is csodák. Mm. Mm. Tudnék ahhoz hozzá lehet sőt. Már úgy, hogy kérdezni se igen. Köszönöm, Edith. Tehát persze, legyenek itt a műsorkészítők. Okay. ennyi igen. volt. Igen. Szerintem itt nem az a fontos, hogy a műsorkészítők munkáját nézegessük részletekben menően, hanem az, amit a Jóska úgy fogalmazott meg, hogy gyönyörködjünk benne, én ezt fontosnak tartom, hogy mit is műveltünk itt az elmúlt pár hétben, nézzük új, nézzünk rá úgy, mint egy két... vajon hiányzik-e egy puzzle, van hogy egy jó? olyan vonulat, amit nem dolgoztunk föl, és a másik, amit szintén a Jóska mondott, hogy és mit lehetne tovább építeni ebből, melyik vonalat lehetne, tehát egy más szemp kéne csinálni legtöbbet, Tehát nem a műsorkészítő a ö, szempontjából, hanem ugye az egész szempontjából kéne nézni. Ha értitek, hogy mire gondolok. Én értem, csak azt kérdezem, hogy hogyan csináljuk. De érted, mert két óra van, és Én ami... Kéne csinálni, Igen? hogy Igen? A, az Ákos az edit segítségével szedje össze azt, amit tudunk, hogy... Ö ebben a témában volt. Te, a, ö, hogy mindenki jelezze, hogyha kimarad, ö, mindenki jelezze, hogy mit dolgozott föl ebből a témából a most é, és szülessen meg a következő ö, mondjuk egy hétben az a weboldal a Civil rádió nyitó oldalán, amiben már ott van egy lista. És akkor azt meg lehet tenni, hogy ebből a listából szemezgetünk, uh -huh. és utána erről beszélünk. Aha, Aha. Hmm? Aha. akkor a kulcs okay, a dolognak. Az... Mondja a Én azt is elképzelhetőnek tartom, hogy ott a lista, a honlapon, vagy ha nincs is még annotációkkal esetleg, vagy ahogy lehet, és ki amit, amit akar, meghallgat belőle, és utána sorba megyünk a, a kétórás órás együttlét során, és akkor azt mondjuk, hogy na ehhez ez kinek van, na ehhez, és, és végig megyünk, és mindenki elmondja azt a vélelően, le kell a műsorok készítenek retrekálni, csak hogy egy, egy, egy ilyen látvány, mert ugye mindet nem fogom tudni meghallgatni, vagy te se vagy a másik se. Uh -huh. Igen? Igen? Mások? Ennyi. ennyi. Tehát ez egy mind a kettő lehetséges, amit a gyuri mond, az is, amit én mondok, az is. A kettőnek lehet, hogy valami begyűléke is. Akkor, akkor addig rendben vagyunk, ugye, hogy a kéne hónapra akkor egy, a, a, a, a az összes, vagy a lista, ugye nagyjából, linkkel, ugye? A lista lehetőleg annotációkkal, és hogyha valakinek fotói vannak, azt is egy, egy linkel, ha valahol. Legyen ez egy teljes, ezt ezt csinálta a civil Rádió a veszete után. Tehát meghallgatható linkekkel, ugye, mert az azt jelenti, hogy akkor mindenki, aki részt vesz a beszélgetésben, az meg tudja hallgatni, ugye? Ez fontos. Ákos, ákos vetted? Eddig jó, ugye? Mert akkor ákos, most Ákosnak adunk munkát, felnézést kérek ez ügyben. Mert amit megvan, akkor innentől kezdve azt kell kitalálnunk, hogy hogyan beszélünk róla. Itt mind a két változat érdekes, ahogy a Gyuri is mondta, meg ahogy te is mondtad. Itt az a lényeg abban az értelemben, hogy ebből nyilván látjuk az egészet, az is fontos, de az is fontos, hogy hogy tudjuk ezt beforgatni majd a gyakorlatunkba. Tehát mert ez megtörtént, és legyünk rá büszkék, és én is így gondolom. De azt kell megnézni, hogy, hogy, hogy máskor is hogyan leszünk egymásnak képesek egymástra összedolgozni, mert egy ilyen spontán összedolgozás történt, ez az igazság. Igen, most tegyünk egy kísérletet, egy erős kísérletet, Igen. hogy ennek valamiféle folytatása lesz, és akár az, hogyha egy, egy ilyen falsű. Igen. Ez elő, előbukkan, és fognak itt előbukkanni, ez meg az nyilván akkor már esetleg előre lehet ezen a levelező listán erről beszélni. Úgyhogy én ezt gondoltam, ezt tudom megkérdezni. Teh lehetne ezt fejleszteni, hogy ez az együttműködés ez, ez már a, a dolog első pillanatától kezdve meglegyen. Köszönöm. Edith? Ugye én szeretem, hogyha azt tudjuk, hogy mi van. Tehát én biztos, hogy azt be tudom vállalni, hogyha összejönnek ezek a az anyagok valahol, valamilyen felületen, pláne, hogyha egy kis annotációval, az fontos lenne, hogy én csinálok egy kis kimutatást, hogy mi is történt, hmm. ugye? Hány interjú, kikkel? Már most nem név szerint, hanem hogy mit tudom, hogy most ez egy diák volt, ez egy másik diákja, az egy tanár volt, az egy nem, mit és milyen témák van, ugye? Tehát, hogy mi volt? Tehát ezt én szívesen bevállalom, hogy ezt rögzítem, hogyha összegyűl műtemény, és lehetőleg ammutáció van, mert valószínű olyan sok volt, hogy nem biztos, hogy mindent végig tudom hallgati, de arra is kísérletet lesznek. Oké, okay. köszönöm szépen. Alakul a dolog most már innentől kezdve. Akkor ugye ott tartunk, hogy Ákos készülhetne a honlapon, akkor az elejére egy ilyen összefoglaló, ugye? Mehet, eddig ugye rendben van. És ezzel összefüggésben akkor az eddig csinál egy ilyen, hogy mondtad ilyen, kimutatást, kimutatást ezzel összefüggés, és akkor ez egy alapja a beszélgetésünknek. És akkor mondhatjuk akkor a kollégáinknak, minden műsorkészítőnek, hogy ezt olvass el, ez föl, ez, a, ez a kimutatás, ez hogy hova, hogy, hogy jutna el hozzájuk rajtam Meggézi keresztül. Vagy fölteszed a honlapra kimutatást, melyik itt a megoldás? Kérdezem én Edit. Mind a kettő jó, hát el lehet küldeni a kimutatást egy, le, a, egy körlevélben. Mm -hmm. Jó, és akkor ennek alapján beszélgetnénk, ugye hogyan, mert itt volt két dolog, ugye, az egyik ugye, hogy látjuk egészében is, mi marad ki, másrészt pedig ugye hogyan tudunk hozzátenni, tehát hogyan tudunk belőle tanulni, mert nekem mindig ez a kényszerképzetem, hogy ezek a beszélgetések, tanulások, egy kollektív tanulások, hogy hogyan tudunk ebből elvinni magunknak valamit, az, az én kérdésem mindig. Mm -hmm. Gyuri? Figyelj, majd meglátjuk. őre Most nem kell ebben különösebben állást foglalni. Jó. Ha a következő egy hétben megszületik ez az oldal, Igen. akkor meg lesz az a tanulsága, nem két hét múlva. Töredezett, most nem értem, hogy mit mondasz. Azt mondom, azt mondom, hogy majd meglátjuk, szülessen meg ez az oldal, nézzük át, olvassuk el, és alapján ki fogjuk találni. Jó, jó. Köszönöm szépen, itt azt fogom a javasolni, a fölkerül a honlapra, akkor ott olyan linkek vannak, amit ajánlunk meghallgatni, erről fogunk beszélgetni. Így, így rendben? Ez biztos, ugye? Ez mondható. Oké. Okay. Akartok ehhez hozzátenni és Akkor megvan a két hét múlva a programunk gyakorlatilag, ugye? Jó. Köszönöm szépen, ez teljesen előre vitt ez az egész történet. És utána folytatjuk még a kimaradt műsorokkal, meg olyanokkal, amit javasoltok. Mert én szerintem jó lenne, ha megtartanánk ezeket a beszélgetéseket, és örülnénk, hogyha láthatnánk mindenkit. Így gitát is most már örömmel láthatnánk itt, és jó lenne, hogyha az elő, ellopnánk egymástól egy csomó jófogást. Például, én most megtanultam a tényleget, úgyhogy ezt biztosan mondom. Jó. van -e még valami? Ha nem, akkor jövő héten hétfőn. Megint csinálunk egy online szerkesztőségi beszélgetést, ami nyilván nem a műsorokról szól, hanem a rádióról, a technikáról, technikusokról, és egy csomó olyan dologról, amit szándékosan nem vettem elő, például énekről, hogy a honlap, meg egyebeket szándékosan nem vettem, mert éppen a, meg volt a terhelés. Majd meglátjuk, jó? Rendben van. Kérek szépen erre javaslatot a jövő hétre. És ugye így online mindig könnyen tudunk beszélgetni, mert ez egy kevésbé megterhelő, mint amikor felkerekedünk és autóba szállunk. Erre most a vírus bennünket így hoz össze, úgyhogy körülbelül ez a jó, ha elfogadható. Ugye? Kérdezem én. Bólincsatok legalább. Képjük, okay. András! Jó. Nagyon fárasztó, de elfogadható. <gül> jó, kérlekedősen beszélsz, nem tudjuk többetni. Igyekszem gyorsítani. De azért még nem tudom elmondani, hogy a, hogy a receptekhez szokták mondani, hallgasson meg a, a orvosa tanácsát hogy ez még nekem nem megy, úgyhogy nem az igazi. De mást is szoktak mondani régen, a reggeli tornába Petőfi rádióban, hogy idősebbek abba <gül> hagyhatják. <gül> Én is abba hagyom. Köszönöm szépen akkor mindenkinek. Ákos, holnap, tal szeretnék veled, fölhívlak napközben, jó? és rácok miatt, meg sok minden más. Miatt. Most nem akarom terhelni itt az időt. Rendben van? Jó? Ákos? holincsám, nem látlak. Nem, jó, jó. Jó, jó, köszönöm szépen, akkor mindenkinek szép estét kívánok jó vacsorázást, meg egyebeket, a kismacskának tejet, feltétlenül azt szeretném, és aki sajnos kimaradt, külön is sajnálom, Kérek szépen javaslatokat, akik jobban értenek -e ez a hálózathoz, hogy maradjunk -e a miten, vagy pedig keresünk más megoldást, mert nekem ma nagyon kilódás volt a műsor, csak azt mondom, de ez versenyen kívül, akár majd hétfőn erről beszélhetünk, jó? Hát egyébként ehhez a témához baromi a hiányzott a Zsolt Péternek a... Így van. A rálátása, úgyhogy lehet, hogy még megkérhetnénk, hogy ha, ha mennyit ebből szűrt, meg amit gondol, esetleg, hogy írja le, mert úgyis grafomán, tehát örül neki, a virat. Én azt De megteszem, az, hogy... Az, hogy. a Péter nem tud csatlakozni, ez valószínűleg nem a mit tehet róla. Lehet, hogy az ő erőforrásai gyengébbek, az is elképzelhető, vagy a hálózat gyengébb. Mindenesetre elküldöm neki a felvételt, a hangfelvételt, azt biztosan tudom, és ezzel minimum segítek neki, hogy hát ha. Ez... De kérd meg, hogy írjon róla, mert az a grafománapal és jó, jó. Nem kell egyetérteni veled akkor is. Jó, hát ez nekem nem nehéz, nem okoz nehézséget, megkérem őt, jó? Köszönöm szépen, akkor mindenkinek jó estét kívánok, és mindenféle földi jókat. Hétfőn találkozunk. Szia, szia. Szia.